Danes imamo zadnjo jesensko, torej predseditev zofijenih humanističnih večerov v jesenskem ciklusu, naslov zgodbe ekstenci, eksistencialni dvom in smislu življenja. O tem nam bo več povedal profesor dr. Friedrich Tamfer iz Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Po uvodnih besedah ste seveda kot vedno vabljeni k postavljanju vprašanj, postavljanju pejpom, izražanju lastnega mnenja. Skratka, čeprav se to imenuje več, ne imenuje več šola politične pismosti, pismenosti, smo mi že vedno zelo zainteresirani za spodbujanje kritičnega mišljenja, torej, bodite kritični. Zvolite. Tisti, ki me poznate, že veste, da ne boste Vsega globokih dobili ne, na tole naslovene vprašanje. Aj najprej da pojasnim, zakaj, zakaj sploh ta tema, ker bi padel v krizo srednjih let, čeprav tudi, tudi to se mi občasno dogaja, a, a, pa da bi... A, čuto neko globoko potrebo po no, svoje življenja. E, moj, moj razlog za ukvarjena z to temo dokaj przajče, namrejš, da vedno znova slišimo, kako, slišimo dva argumenta za, a, za vero v Boga. Ne. Ena je, da če ni Boga, ni morale, in druga je, če ni Boga, to ni To ni načina, kako bi osmislili svoje življenje. Ne. Ja, tako da, kaj sem šla oba hudona živce, že dal da sem se jih potem loto, malo bolj temeljito, in uh, sem uh, smisel življenja vzel za temo uh, seminarja, uh, in zdaj to drugo leto delam s študenti, in potem sem pač bral to literaturo, kar ne zveš vedno od študentov, kaj piše v tekstu, ki so ga prebrali, ga možeš tudi sam prebrati, uh, no, in to je bolj ali manj nek, nek pregled uh, te razprave, nijem ne vem kako originalnih misli, uh, za dodat temu, kar so že drugi filozofi napisali, uh, so pa mislim, da argumenti sami po sebi dovolj zanimivi in teze upam, da, da dovolj provokativne, da Do uh, to vsa ena dobra za razpravo. Ne? In lahko pa lahko mi prikinete, kadarkoli sem navajen, tako da mi ni treba, in treba uh, pridno čakati, Jana, da jaz končam. Uh, ok. Bi uh, jaz, da tako... Filozofi ne, se, se vedno najprej v vprašanju sprašujejo. E, tako da včasih sploh ne pridejo. mislim vedno ostanejo pripred igri. Ja, nikoli ne pridejo do tiste sočne zadeve. E, tako da tu bi bilo najbolj nekako naravno, da se najprej vprašamo, a, po čem sploh sprašujemo, ko sprašujemo po smislu. Ne. Sprej, če je to osnovno izhodično vprašanje ali ima človeško življenje, naše življenje. Ne. Lahko smisel ali lahko smiselno, ne, potem uh, bi filozof nekak po, uh, po enerciji, ne, najprej podvomo, dvomo, je to vprašanje samo sploh smiselno. Uh, lahko, da sploh ne vemo točno, ne, po čem se sprašujemo, če se sprašujemo po smislu življenja in dokler tega ne vemo, ne vemo, kateri je odgovor na to vprašanje. Če ne vemo, katero vprašanje zastavljamo, ne, ne, bomo, ne bomo vedli, kateri odgovor na to vprašanje je, je pravil, ne. Uh, ampak danes, danes vas ne bom s tem utrujal. Uh, bom pa res, bom pa res uh, par različnih tolmačen tega vprašanja predstavo, In se mi zdi, da so nekatera čist zgrešena. Uh, sprej, če, nas, če dejansko obstane da kot je eksistencialni angst, ne, neka tesnoba, Uh, nek dvom osmiselnosti tega, kar počnemo v življenju ali pa našega obstoja, ne, kot takega. Potem se mi zdi, da, uh, da, te, uh, da tega dvoma na določene načine uh, ne bomo izrazili, če bomo uh, vprašanje razumeli <koh> uh, tako, kot ga nekateri razumejo. Tako da bom povedal, katero Kateri, z, uh, kako gre razumeti to vprašanje po moje in kateri odgovori so potem po moje uh, nekako bolj pripričljivi uh, na vprašanje, če ga tako razumemo. Ne? Sprej, v bistvu bo zanimala in večina razprave poteka o tem, ali tem prvem vprašanju, ne? ali je naše življenje lahko smiselno. Recimo, da je to neko eksistencialno vprašanje, ali pa da skuša tu filozof potolažiti te, ki ki sem odprl to eksistencijalno bre, brezno, ne, ki jih je zadel ta eksistencijalni dvo. A, mislim, da nekdo, ki, ki se muči z, z, z osmislitvjo svoje življenja, da ne bo ravno ceno tega čisto filozofskega pristopa, da mu nekdo reče, čakaj malo, najprej si moš priti na jasno vprašanje v samem. Čeprav ima to tudi terapevtske ičinke, ne? Uh, zdaj, zakaj nekateri dvomijo, uh, da je po smislu življenja sploh smiselno, ker je, ker življenje ni ali pa naš obstoj, ne, ali pa kaj še le vesolje, ali svet kot celota, ni te vrste stvar, ki bi mu no, tipično pripisovali smisel. Na uh, gleščini to meaning, sicer ne. Uh, the meaning of life. A, smisel je neka tributna, ne, neka lasnost stavkov. A, stavki so lahko smiselne ali nesmiselne. Ne. Odvisno s otvorjenim skladu s pravili slovničnimi. In Odvisno od tega, ali izražajo kako, kako misel ali ne. V prenesenem pomenu, ne, govorimo o tem, da so dejanja, pa izjave smiselne. Ne. A, no, to v tem prenesenem pomenu se mi zdi je smiselno govorito smisel, smiselnosti določenih, ali pa ne določenih prizadevanj, ne, ali naših dejanj dejavnosti. A, dobro, tako da mislim, da lahko boljše odgovorimo na to vprašanje, kot je tale znameniti računalnik, ne, v štokarskem vodniku po galaksiji, Uh, Ker je vprašanje, ne, uh, kaj je smisel življenja, odgovoril 42. Uh, ok, sprej pod tole, uh, pod tole nekako uh, znamko, ne, uh, pod ta naslov, pod to vprašanje se tlači veliko različnih vprašanj. Ne. Uh, Eno je to, recimo, kozmično, ki ga je tako globoko menj za zastavil Heidegger, ne? zakaj sploh kar koli je in ni namesto tega raje nič. To je menda men da samo parafraziral ne. A, ampak Leibnice je sva to reči, da, da, vse, obstaja, da za vse, kar obstaja, ne? A, vse, kar obstaja, obstaja iz določenega razloga. Ne? Se pravi, če svet obstaja, potem mora biti nek razlog, zakaj obstaja obstaja, ne? nek zadostni razlog za to. Uh, Heidegger ni, ni imel čisto tega v mislih, ne, ampak nekateri to, to uganko tako razumejo, ne? uh, kot neko globoko, najglobje filozofsko uganko vsem obstoječem namreč, kako to da sploh karkoli je. Ne? kot da bi bil, očitno izhajal z tega, da bi bilo nekako bolj, bolj uh, normalno ali običajno, če nič ne bi bilo. Zdaj, obstoj nečesa, če koli je presenetljiv, ne, glede na to, da, da, da je nič bolj samoumevno. No, zdaj mislim, da, ta, da je veliko odgovorov na to vprašanje in ne vem, sem A, nimam tega. A, mislim, da odgovor na to vprašanje... Ups, zelo Da ne Daj, Odgovor na to vprašanje je preprosto, da a, da je pravzaprav a, vzamemo, ne vem, da je uh, možnih svetov neskončno veliko in da je samo en prazen, se prej, takšne, da nič ne obstaja, ne, potem je, in če so vsi svet, možni svetovi enako varjetni, potem je pravzaprav, bi bilo zelo čudno in bi bila uganka, če bi obstajal, pa bil uresničen uh, tist prazen svet, ne, v katerem ničesar ni. Se prej, obstoj uh, obstoj stvari, ali pa svetal, vesolja, če ni, ni tako presenetljiv. Ne? A, bolj bi nas moralo čuditi, čeprav nas v tem primeru ne bi bilo, da bi se lahko čudili, ne? če ničesar ne bi bilo. Zdaj ni nobene posebne potrebe potem, da, da utemeljimo ali razložimo, zakaj nekaj ali pa karkoli obstaja. Ne? In ni raja nič. Uh, drugo vprašanje, tako bom jaz razumel to, to dilemo, ne, ali imamo kak dober razlog za to, da sploh karkoli počnemo in ne počnemo raje nič, oziroma za to, da si za karkoli prizadevamo, oziroma da si za ene stvari prizadevamo bolj za druge, kot za druge, zaprej, da se stavljamo neke cilje na črte, in, ki jih potem spušamo resničiti in tako dalje. Sprej, zakaj se sploh trudimo, zakaj, zakaj sploh karkoli počnemo? Ali ni vse enako brez veze? Ne vem, kolikrat vas ta misel vprešina in sicer mislim, da ni tako običajno. No. Ampak verjetno ste lahko v krizi krizi, ste ravno doživeli nek neuspeh ali se neko vaše prizadevanje sfišlo, je vam spodletelo in tako dalje. Ne. Pa, V tem primeru se boste verjetno lahko uh, tako vprašanje zastavili, Ni pa to nekaj, s čimer bi vsak, vsakodnevno živeli. Ne. Uh, ali imamo kak dober razlog za to, da se prizadevamo ohraniti, oziroma podaljšati, izboljšati sve življenje in življenja drugih. Uh, ali bodo dobri nameni in dejanja na grajenje, ali čaka te dobrodelne žene povsem enako vsoda kot hudodelce. Mislim, da je to, da, da, da je to nekaj, kar nas lahko skrbi, ne? če vzamemo, da boga, se pravi, tega poslednega razsodnika, pravičnega sodnika ni, ne? ki bi po smrti, če že ne za časa življenja, vse po smrti ne nagradijo dobra dela in kazno hudodelstva, ampak ne, ne verjamem, da, tist, da je to tisto, kar nas kar nas muči, ne, če, če imamo težave z osmišljevanjem naših življenj, tako da. To je, lahko, to je zanimivo vprašanje, ampak mislim pa, da če, če se potem vprašamo, se ne po smislu, ampak nas, nas mori nekaj drugega. Ali naše življenje služi kakremu višjemu namenu, ali cilju, ali smotro, ali pa čisto na ključno, ne? In ni nobenega dobrega razloga, ni nobenega dobrega odgovora na vprašanje, na ta vprašanja, kot so, kdo smo, odkot prihajamo, kam gremo. Dobro, na vprašanje, kdo smo, nam, eh, to nam lahko znanost odgovori, ampak kam gremo, pa ne. No, tudi to je. Ja. Gremo vsi skupaj v če bomo tako dalje živeli, kot živimo. Uh, ali smo na svetoskai posebnega razloga ali kar tako po naključju brez razloga. Uh, tudi tu ne vidim, ne, da bi, uh, da bi morali nujno obupati naš življenjem, ne, če se izkaže, da nas nihče ni ustvaril z, z nobenim določenim razlogom ali uh, namenom, ne. In ne, je naša naš obstoj bolan man, manj uh, Rezultat, nekaj spleta na ključi. Ne. Ali človeško življenje dragoceno, ali brez leherne vrednosti, tu pa ne vidim, da bi... Tukaj to je zanimivo filozofsko vprašanje, pa oči je to odvisno, da vrednost življenja je odvisna in tako dalje, je brez pogojena, je pogojena, in so zanimiva vprašanja, ampak, mislim, da ima nič opraviti s spraševanjem o smislu. Ne. Pravi, mislim, da je, izjem, če mene muči, pa če vidim neko težo tega vprašanja, ne, a, a, a, potem zato to, kar ga tako razumem, kot je, kot je tu zapisano, ne, a, se pravi, nekdo, ki ima, v bistvo je podobno klinični sliki depresije, ne, se pravi, ta, ki ga nad, Življenjem pa njem ne najde več smisla, je nekdo, ki ne najde razloga dobrega razloga, da bi karkoli počel, ne? da bi si za karkoli prizadeval, ker se mu zdi vse enako nepomembno. Uh, no, tako da ključno vprašanje je, zakaj, zakaj bi bilo vse enako brez veze, ne? zakaj se se eno, cel dan ležiš v, v postelji, ne? Ali cel dan gledaš televizijo, ali hodiš v službo, ali vzgajaš otroke, ali ne vem, uh, uh, iščeš zdravila za ajec, ne, ali uh, uh, protestiraš ne, proti uh, politični korupciji ali karkoli, ali proti diskriminaciji žensk ali karkoli. Ne. Sprej, zakaj bi se sploh česar udeleževal, ne zakaj nebi preprosto vegetiral, ne je in čakal, da te pobere. Uh, sprem, tako jaz razumem ta, ta eksistencialni dvom. Ti, ti ljudje ne, ne najdejo dovolj dobrega razloga, ne? Da, bi, uh, da bi se čez arkoli lotli. Uh, sprem, zakaj, zakaj bi bile lahko vse stvari Enako brez veze. Uh, to je nekaj teh virov, ne? te eksistencialnega dvoma ali pa tega, te eksistencialne tesnobe, možnih virov, ne, ne trdim, da je to popoln seznam, uh, verjetno bi lahko kaj dodali. Mislim, uh, da je tipično, tipično, da ta uh, tesnoba ne pojavi, kadar uh, uh, nam naša prizadevanja vedno znova spodletijo. Ne? Uh, se pravi, če se vedno kar se česa lotimo, ne, ne glede na to, kako ambiciozen so naši načrti in tako dalje, ne, uh, vložimo v to veliko truda in, in prizadevanja, ne, pa, nam, uh, pa nam vedno znova spodleti. Uh, Potem spoznanje, ne, da je v svetu veliko nepotrebnega ali nezaslužnega trpljenja, ki ni za nobeno rabo, ne, ne služi nobenemu pripoznalnemu smotru, da je veliko uh, zla, ne, ki ostane nekaznovano in veliko recimo dobrih del, ki ostane obrez ustrezne nagrade. To bi lahko bil tudi en, uh, en izvor, ne, pozdneje je pokazal, ne, kako, a, a, a, kako je Kant to zastavil, oziroma kako Fernando Savater a, razume to. Sprej, ideja tu bi bila, zakaj bi se trudo biti recimo dober, ne, počet dobre stvari, ali postati moralno zgledna oseba in tako dalje, če pa bova nazadnje zadnje v grobu ne, trohnela drug ob drugem jaz, ne, ki sem ki sem skušal biti čim boljši človek in nekdo, ki je celo življenje kradel, goljofal, ne vem kaj, vse. Ne. Uh, oba naj očaka ist, ko, isti konec. Ne. Uh, zakaj bi se potem uh, trudo zadobro, če, uh, če konec za vse ena, če nas vse čaka ena konec? Ne. Uh, ja vprašanja. Ne? Se me nekako zdi, da te na nekem mladim človekom. Če oznamemo kontra tega, uh, pač človeka, ki živi v nekem preobilju, ne? mm. ki ima, recimo, ogromno denarja in ne rabi vljenju početi nič, dejansko odsluži, pač ne rabi hodni službo, ne, nima skrbi, dejansko za kako bi preživel in dan, ne. Mm. Recimo takšen človek se lahko isto odloči, da bo njegov smisel življenja bil recimo, tako ste prenavedli, venarjenje, gledanje televizije, ne, um, pač vsak si lahko nekak sam v smislu življenja, ampak uh, hočem povedati to recimo, ne, da njemu je to verjetno lažje si usmetiti življenje na tak način, torej neko brez delje, ne? kot pa enem malemu človeku, ki pa dejansko je njegova eksistenca povezana torej iz tega, da dejansko mora delati, ne? da spolj lahko preživi. Ja, samo uh, ta, ta, uh, ta, ki je postal žrtev te eksistencialne tesnobe, mm. ta, uh, ki ga je obšel, ta eksistencialni dvom, je vse eno kako bogati je, uh, kar njega ne zanima sploh preživetje. On, on ne vidno ob razloga, zakaj bi naprej, še naprej živel, in tudi ne vidno benega razloga, zakaj bi karkoli počel uh, po tem takem, kar je potrebno za preživetje. Uh, Zdaj, to, to ni nekdo, ki se jela privošči, da nič ne dela. Ne? To je nekdo, ki preprosto ne vidi smisla v tem, da bi karkoli počel. Ne? Ker, uh, uh, To nije do nis, ja, ampak je nekdo, ki pač to, ne, ta logika, ne, da včasih je nastavno, da ne vidiš smisla, um, pač mora tvoje življanje, kako da reka, ne vem, no Ja, sem dal študentom, tukaj. nima, nima enakih intuicij kot jaz, jaz, sem dal ta primer, recimo živite v Živite v enem slamu, ne, ne vem, v Bombaju ali kjerkoli, imate doma tri otroke, ne, ki jih morate prehraniti in nijate nobene izobrazbe, niti čez nobenih kvalifikacij, ne, z, z, ki bi vam zagotavljale dobro službo, hodite na smetišče, zbirate plastenke, vsak dan jih naberete za 2 dolarja in s tem kupite denar. Vaše življenje tako zgleda od rojstva do smrti. Se mi nekako zdi, res je za tega človeka velja, da nima časa, seveda razmišlja to. Mislim, to je res privilegij nekoga, ne, ki, ki je plačen za to, da pač, da, da pač te dvome te vzboja dvome v ljudeh, da o tem razmišlja, ampak ne, on nima časa o tem razmišlja, ampak se mi zdi, da je njegovo njego življenje, je paradigmatičen primer, a, Uh, nesmiselnega življenja. Ne? Sploh če, drugo bi bilo zdaj, če uh, mislim lahko prilagodite primer, ne? pa rečete, ok, on ne bo samo poskrbel za preživetje svojih otrok, ne? ampak tudi za jim uh, uh, bo zagotovil boljše življenje, ne? jim ne bo treba tako garati od jutra do večera, in uh, ampak se mi nekak zdi, da če pa vse, kar on počne, ne, uh, Smerjeno samo v njegovo lastno preživetje, uh, samo te ene in agonije. Ne? In, uh, če preživetje njegovih otrok ni nič drugega kot perpetuiranje tega istega, ne? Se mi zdi, da, uh, da temu manjka, da v življenju manjka smisel. To ne pomeni, da, da vam denar ali bogatstvo ali blaginja že zagotavlja smisel, ne? še zdaleč ne. Samo, uh, reči, ta, ta človek je zelo podoben Sizifu, ne. Uh, vsak dan je enak, nikamor se ne premakneš, ne? Uh, vsak dan, ko se zbudiš, si, si na isti točki, v kateri se še uspatne. Uh, uh, oziroma, se, vsako jutro je podobno prejšnjemu, spet te čaka, ne vem, 15 ur trdega, težkega dela ne? in tako dalje. Pravi, ne pravim, da je zdaj to, da je zdaj to neka uh, univerzalna vsoda, ne vseh ljudi, ampak uh, očitno je tudi to, kar, kar počnemo, uh, je bolj izpolnjujoče, lahko bolj ali pa manj izpolnjujoče, tudi naše službe se lahko bolj ali pa manj izpolnjujoče in tako dalje, ampak uh, nekako zgleda, da uh, On niti ne sodi to prvo kategorijo, ne? Ne, ne morete reči, da mu spodleti v njegovih prizadevanih. On lahko, on, lahko da je to njegova, vsa njegova ambicija, ne? da nabere dovolj plasteng za to, da, da lahko nahrani svoja družina, ne? Sprej, ne morete reči, da je ta njegov dvom, eksistencialni izvira iz, iz neuspeha in iz brezplodnosti ne? njegovih prizadevanih. To pa zdaj, ja, to, jaz se ne strinjam, ne, mislim, eni mislijo, da je, da je smisel čist subjektiv, ne, in da če nekaj, za, nekaj kar počnete za vas smiselno, potem je smiselno, ne. A, jaz pa mislim, da ni, ne, a, in, a, mislim, študente imamo večne te razprave, ker oni imajo, oni imajo, to intuicijo, ne, da je tudi štetje, štete travic, ne? na, a, na travniku, ne, ki okay, je recimo samo sebi namen, recimo da obsedeno, da hočete prišteti, ne veste točno, kaj boste s to številko, ko ne nej pridete, ne? ampak hočete prišteti. To se mi zdi tipičen primer ne? nesmiselne dejavnosti. Študenti pravijo, zakaj, če to nekoga veseli, ne, in izpolnjuje, ne, potem je to smiselno. Če je smiselno, smiselno. Ob objektivnega smisla, smisla z velikem s ne rabite, ne. Uh, meni se pa vseeno zdi, ne, da, da nekako iz, iz, izhodišče te razprave je nek skupni imenovalec, ki je, da so ene dejavnosti bolj smiselne kot druge. In da ne morate kar tako, mislim, nimamo te čarobne palce, da bi kar usmislili, mi sami svoje, svoje dejavnosti. Ne. Ni, ni naš odnos do tega, kar počnemo odločilno, ne. ampak je uh, odločilno to, kaj počnemo. Ne. To je vse, kar je bilo prej, zelo malo, kaj ne je ki na ali pa drugi primari, če to živeti, ali pa če to živeti, ali pa če to živeti, ali pa če na živeti, ali pa če pa če to živeti, če pa to in tega potem ne izkoristili z vseh potencijalov, recimo in tega pogoja me to recimo rekel, pol nesmisel. Ne, recimo, pač, da jedina danja okolična in vse kaj nadavno, mm. to ne izkoristimo, pač do njega potencijala ne še. Zdaj, z tako da bi smo gledali, ker tisti človek pa res, ga nima, ne vem, zdaj nekih pogojev, da ima čisto manj človek. Na da smo res res preživeti in potem domo Ker mislim, kaj produkce, ne samo, na. To je bilo nek smisl danja, potem zato vse. Kaj pa vem, ne vem, če bi se kaj dosti premenila, če, če dodate, da je on, on šahovski genij, ne? bi lahko postal svetovni prvak v šahu. Ne, ne. Samo, uh, ne vem, kakorkoli, nima volje uh, Ne, on bi rad postavil, ne more, pač nima tega kogoja. Ne, vzemite nekoga, ki ne vem, ne vem a, kaj pa vem, Fischerja, ne, ne vem koga. Sprej, bil svetovni, pr, bil svetovni prvak, potem pa potem pa se mu je malo malo utrgalo, recimo kakorkoli, ne, začel, začel, a, Je razdal svoje premoženje, kakokoli začel kot brezdomec živeti, ne, da, se pokrival s kartoni ne, in potem na zadnje pristal, tako kot tale. Ne, ne vidim, da bi, sveda bo razlika vaše sodbe, ne, v sodbe sodbi, v njihovih življenjih, nekako mislili, da sta oba zapravila svoje življenje in da je to zelo škoda, ker sta oba imela samo eno življenje. Samo uh, med tem, ko tega prvega, ki ni dobil priložnosti za boljše življenje, ne, bolj smiselno življenje, ne, mo, ne morete kriviti za to, da ga zapravo, tega drugega pa lahko. Mislim, nekaj, moja intuicija je, da je edina razlika v tem, ne, da je ta imel priložnost nekaj narediti s svojim življenjem, pa ni um, ga preprosto zapravo, ta pa ni dobil priložnosti. Uh, in, in, oba sta pa svoje življenje zapravila v nesmiselni za nesmiselno početje, ne. To je za početje, to je zelo objektivno pa zosto bitum. nek objektivni smisel že, potem bi soali, kaj smo, da beremo neki standard. To je zares smiselno obravljanje in mi in da izpolnijo 40 pogojev objektivni. Potem, bi lahko, potem breče, je bilo potem se novči pa v smislu že na zosto Objektivni se se je, kjer je čitkan standard. Kako je smisel življenja živeti, mislim. To je nobena posebna umetnost. Boljše obstajati kot ne, ne, ne, no? ne obstajati. ne, kod ne, ne, ne. obstajati. Ja, odvisno kako obstajaš. Ne vidim, da... Ja, ne, to imaš prav, ne, ti si omenil, što pa si gleda, po galaksiji, ne? da mi to je en lepi primerek osmislitve življenja sisto kralo, ki se pride ponuditi in praša, kateri kos mene biti najbolj ustrezali. Se je osmislila, našla je namen svojega življenja v tem, da ponudi samega, samo sebe kot hrana. Ja, jaz sem, ne bi rekel, da je to, da smo na koncu pojedli, osmislilo njeno življenje. Mislim, to je en znan primer, uh, ki gre proti, uh, proti vlogi Boga ne, ali pa potrebi po Bogo ne, kot garantu smisla. Pravi, ok, uh, um, smotrne ali pa namen, zaradi katero nas je ustvaril, ni ne nujen, ne nezadosten ne za, za smiselnost, ne. A, zakaj ni zadostno, za ne, mislim, tudi mene se lahko starši ustvarili a, z določenim namenom, ne. Mogoče, da nadomestim, ne vem, prvega a, umrlega, umrlega otroka, ne, ali pa da nadaljujem družinsko tradicijo, ne, da prevzamem podjetje, Karkoli, mi ne zgleda, da uh, jaz stavam v temi, ne, dokler mi starši ne povijal, zakaj točno sem na svetu. Ne. Ko pa to enkrat zvem, uh, sem pa spokojen ne, in uh, uh, lahko za, priskrbim smizel svojim življenjem, preprosto tako da uresničim ta namen, s katerim so me... Zveš, Ja, zveš da se za to, da vši avtomehanik? Mislim, ta science fiction primer, pa je ta, ne, ne vem, ali bi se kaj spremenilo, če bi mi zvedeli da, da naš namen da nas nekaj vesolske bitja ne, požrejo, oziroma da se z, da se z nami nahranijo. Ne. sprej nekdo nas, je, nekdo nas je ustvaril na tem planetu, ne. zdaj se mi lepo, lepo debelimo in Rasemo, ne, čez par let bo pa prišle ti ne, in, in, in nas bo pohrustale, ne. ne, zgleda, da je vse da se se ne verjam, da bodo To bo še očitna predlaga neka vseopravna teorija, kaj bi zdaj bilo dopoljeno. Ja, najprej skočim, pa grem ker tja. Ja, pa jaz imaš, eh, ne, se Pogodaj, ja. pardon, če imaš, itak to, da te avto pa pomen počakaj. Ne, jaz mislim, da je, se uh, pravi, uh, moja ideja je ta, da na eni skrajnosti je čisti subjektivizem. To je, ne vem, t, uh, to je. To je nekdo kot je Viktor Frankl, ne, ki pravi, mislim, ogromno smisla je v svetu, samo zgrabiti ga moraš. Ne, ne, ne, ne da primankuje smisla, v svetu je presežek smisla, ne, in uh, samo malo se moraš potruditi, pa, pa ga najdeš. Ne. V čemrkoli lahko najdeš smisel. Ne. Uh, to se mi zdi, to, to se mi zdi skrajno, ne, ne Na drugi strani je pa, so pa tele, recimo, ekstrem, je pa ta ekstremni objektivizem. Uh, kjer, uh, ki pravi, ne, da mora biti nek objektivni smoter, ali pa namen. Ne. Če nimaš razumnega stvarnika, ki ustvaril to vse z nekim določenim namenom, potem tudi nimaš smisla. Spred to imaš nek ekstremno objektivni smisel, tu imaš pa čisto skrčen, in iz, subjektivni smisel. Ne. Mislim, da je pravilno stališče je nekaj umestno. Ne. Se pravi, imaš neka objektivna mirila za smiselnost, ampak ne rabiš, ne rabiš Boga, ne. Vse, kar rabiš, so objektivne vrednote. In potem imaš več avtorev, ne ki pravijo, pravijo tako, ne, smisel, uh, življenje kot tako, kot celota, ne more biti smiselno, ali pa ne smiselno, ali pa bolj, ali manj smiselno. Lahko pa je to, kar v življenju počnemo, bolj ali manj smiselno. In, če že govoriš o smislu življenja, potem je ta funkcija uh, smiselnosti oz. nesmiselnosti tega, kar smo v življenju počeli. Katere stvari je smiselno v življenju početi? Tiste, ki jih je vredno početi. Uh, se pravi, vrednost se je zastavljati za, za cilje uh, stvari, ne, ki jih je vredno imeti oziroma početi kot so, recimo, vem, znanje, imaš pač ta sistem vrednot, ne? ta seznam vrednot, ki lahko uh, bolj ali pa manj obšir, ne, uh, prijateljstvo, ne vem, uh, ljubezen in tako dalje, ne, modrost in podobno. Sprej, dokler se udeležuješ dejavnosti, uh, ki si jih vredno udeleževati, ali pa si prizadevaš doseči stvari, ki jih je vredno imeti, tako dolgo je, a, svoje življenje ne zapravljaš ne? je tvoje, tvoje prizadevanje smiselno. Če si pa prizadevaš doseči nekaj, kar je brez vrednosti, ne? ali pa se odeložuješ dejavnosti, ki so brez vrednosti, potem pa je tvoje življenje nesmiselno. Sprej, vse, kar rabiš, je, so, je objektivizem glede vrednotno, rabiš tega velikega kozmičnega objektivnega smisla, ne? Ne. Mislim, da sta to, to dve različne dimenzije vrednostne dimenziji človeškega življenja. Eno je, uh, ali življenje moralno, ali si moralno zgleden človek, tale, ki sem ga upisal, ne? je lahko, če ni, nikoga, če ni nikogar umoril ne, ali okradil, mogoče bi ga lahko tudi okradil, glede na to, šli, kako krivični družbi živi. Ne. Če je ne goljufa, vara in tako dalje, ne, potem je čist moralno zgleden človek, ampak zaradi tega njegovo življenje še ni smiselno. Ne. Zdaj, sta to dve neodvisne dimenzije. Ne. Če lahko živiš moralno zgledno življenje, ki pa je čist nesmiselno. To je odvisno od tega, kakšno pojmovanje morale, imaš to res, ne? ampak... Če imaš to pojmovanje morale, da si moralno zgledal, dokler ne kršiš moralnih norm, ne? Ja, recimo, zdaj, če bi tako rekel, kot primer, ne vem, jaz sem zdaj ves prijsko mladen človek, zdaj, recimo, da, da znamo človeka, ki je ravnalo pač silo žene, se je prizadeval v ramati moralno in vse in je živel, recimo, v skladu s tem, in je tudi izplneval svoje vlastne cilje in Potem imamo osebo, ki je recimo neki serijski mrdilec, ki je verjetno delal vse proti etiketičnim načelom, ampak je tudi izplneval svoje cilje. Zdaj potem recimo z tega stališča, to je recimo že okolj, potem smisla. Odvisno, ja, kakšne cilje je ta izplneval, ta prvi, ne? In drugi. Kakšne cilje sta izplnevala, ker... Zdaj, ki je svoje osebne cilje izplneval, ampak en recimo E, etično srega na... Odvisno je od tega, ali so ti cilji, ki se jih je zastavil in ki jih uresničo, ali so taki, da se jih je vredno loko, a, loko, loko, zastaviti loko. in uresničiti. Ja. Ko se veter na vetna tokščna osebe ki so slušalo bojo pa še več kot je bilo. Lahče meni mislijo, ja, mislijo, da je da da so ne vem, a, če si prizadevaš odpravi trelščino, te je očitno smislen projekt, ne? Če si prizadevaš a, a, zbrati največje število znamk ne, na svetu, pa verjetno ni. Mislim, jaz se prečujem zbirateljem, ne, ampak eh, mogoče tudi kaj vrednost, vrednost v tem, ne, ali pa ne vem, če celo življenje je garaž za to, da bi se kupil naj, eh, stekljenizo najdražjega vina. Ne, to se mi zdi popolnoma nesmisen projekt. Ne. Uh, mm, Tako da ne vem, nočem, nočem siljevati ob vrednostnega sistema, bo mislim, da vsak ma, vsak od nas ma vrednostni sistem, ne vremen, da je kdorkoli čisti relativist. Ne. In uh, se ta teorija, ne, ki pravi, da, je, uh, da, je, da, da so objektivne vrednote ne, dovolj za, za uh, smiselnost naših prizadevanj, uh, se mi ne zdi, da uh, temeljina na taki na taki problematični premisi, ne, domnevi, ne. Mi večina nas je objektivistov glede vrednot. Mislim, da je ene stvari bolj vredno, za ene stvari se bolj vredno truditi kot za druge, ne. In dokler to verjameš, je to, to čisto dovolj, ne, da Dokler, potem, dokler se potem v življenju dejansko trudi za tiste, da bi dobil ali počel tiste stvari, ki jih je vredno dobiti ali početi, vredno imeti ali početi, uh, ne zapravljaš svega življenja, ne? Zdaj no, tudi spodil subjektivizaciji, meni se zdi smisla, ali jasno Ne, sploh ne. Te bi se lahko zdi skrajno nesmiselno. Uh, Mislim, skonca je to izgovor večine ljudi, uh, mislim, zakaj bi, zakaj, mislim, kaj jaz lahko naredim uh, uh, en sam človek, ne, primerjavi za, mislim, z, mislim, uh, glede revščine, ne. To je, to je projekt za, za milijone predanih ljudi, ne, ali pa za, za enega Boga, ne, od revščine. Tako da, kvečemo, To zgleda kot nekaj, ne, kot nesmiselno početi v resnici, pa smiselno. Spreč, če ti ne prepoznaš vrednosti tega svojega cilja, se lahko zdi tvoje prizadevanje nesmiselno. Dejansko, objektivno gledano pa je smiselno. Če ne zelo nesmiselno, se ne tem. bo se s to, to je pa to, drugo, je to, to se pa strinja. No, ker se jaz <laughs> Uh, ja, pa ne bi, ne bi, mislim, ne bi bil tak, tak optimiz, da ljudje vse kar počnejo, počnejo zato, ker se jim zdi to vredno početne. Uh, mislim, veliko stvari počnejo čisto po enerciji ali pa zato, to, ker nimamo boljše izbire, ne, in tako da, mislim, vprašaj, koliko ljudi bi, po, bi hodilo v to službo, ki jo imajo, če bi lahko zbirali, ne. Uh, ne vem, če templjaš nekaj obrazca ali kakorkoli, dvomim, da se ti zdi to zelo smiselno početi. Ne? Uh, je pa res, se pa, strinjam, je, pa uh, je pa to globoka psihološka potreba, ne? to, da to kar počneš, da se o tem prepričaš, da je, uh, da je to smiselno početje. Potreba po smislu je globoka psihološka potreba, ampak Uh, mogoče je še sreča, da je tako zlahka, uh, zlahka ljudje zadovoljiva. <laughs> ja, tu ima Frankl mogoče prav, da uh, gleda to, kako zelo rabimo smisel, je dobro, če ljudi verjamejo, da ga v skoraj vsem, kar počneš, lahko najdeš. Ne? Uh, ker to bi bilo malo depresivno, ne, da je zelo malo stvari, ne, uh, ki jo življenje. ja sem mm. se zdi, da Bez res je malo teško, da se govorilo o Kako se govodi, na eni strani, in motivni, naji, e, etičnost, e, e, anja, anj bo in pri ki bi naj dali etičnost in idejanja pa niskovljivo, ki bi naj dal vzpisev, katakljena nekaj, ne. imamo. Tudi koncepte, no, nam, tvesno, ki niso tak abstraktne, kot je, je Bog, a pa, pa tudi niso tak le, e, mislim, subjektivne, kot, kot so pretričanja vsebna. Jaz mislim, da ta uh, srednji koncept je družba. Jaz malo vidim človeka kot totalno pogojenost v grupe. Meni se zdi, da vrednost rejanja enega človeka ne dovolj, če on sam, ampak drugi. Ti, praktično, za moje pojme, ti si kar rupi na nedivo iz mislim, da tudi človek kot sam, kdo ni bilo v bistvu, smo smo preživeti nad če, svoj, če je človek prišel, kam kar ne prišel, samo za ker lahko si informacije, ker se lahko popadovo v en drug, kujte in tako. Torej, jaz ne definiralo, da je na etično, etičnost, enda počet definirano, pokoliko uh, je to koristno v družbi. Vsak je dolži v družbi, je v bistvu od njeha, če je preživi ali kako preživi. Mi mislim v od bistvu, v bistvu družbe. In jaz mislim, da je po tem etično početi v bistvu pračunotek zato, da so dolži družbi, za tisto, kar je naredila. In to lahko naredi samo spoziv v kresu, nekaj to uh, v bistvu. Zdaj, ker je to nekaj tako posebnost, ki ga ima človek trpeti na mestu drugih in se poistrovetiti do drugih. Jaz malo, malo vidim, da, da je to lahko lako preživljeno, isto je etnično, dinamkno. Idealstvo je družba, isto tih določa etničnost početja za poslednje sleta. Ali se oni zavredate kako? To je pač moje sliče. Ne bi se strinjal, ne. Zdaj, ne vem kaj točno. Mislim, to, to vaša teza. Zdaj ne vem, ali o etičnosti početi ali o smiselnosti početi Ja, na mislim, da v nobenem primeru, v nobenem primeru ni, ni, ni družba ta avtoriteta. Mislim, lahko bi rekli, ok, mi sami smo malo zgubljeni ne, in težko, težko sami, ne, brez pomoči drugih, ugotovimo ne, ali je to, kar kar počnemo res smiselno ali ne, ne? pa bi rekli, ok, uh, svoje spoznavne omejitve lahko, lahko presježemo na ta način, ne da vprašamo druge. Če ok, meni se zdi to, kar počnem zbiranje znamk, blazno, blazno smiselno, ne, ampak uh, uh, mogoče sem, mogoče sem pa, uh, pa živim v tvari, ne, pa bom vprašal svoje prijatelje ali pa druge ljudine, ali pa bom šel pogledat kako visoko <laughs> kotira ne, zbiranje znamk na nalestvici vrednotne in če je čisto pred dnu, potem očitno, potem je mogoče nekaj narobe z mojim prepričanjem, da je to smiselno početje. Niste Samo ampak, človek v dali, da bo otroke, da smislu, to za druge je tisto, ki da smisel Že v tem osnovnem primeru se vidi, da eh, je lahko to, kot če bi tam, tam mekanist, ki, ki deluje ta tak, ne lahko no, to pomeni, da se gre v prihličanju, no? ampak dejansko šlo, da nekako nekako pomaga, da, da če vidi, da je nekako v bistvu njega pomočila da tudi pomaga, ker se mi da je sam do takem položaju, da nikako ne more sam se sočati, se pa spet, ki še glede, nekako Vemo, nekdo mora pomaga, nekdo nekako mora pomagati, se bo bo to nekako žartovali za Ja ne vem, zakaj, zakaj mislite, da je pomoč drugim pri, pri preživetju, ali pa uh, pri izboljšavanju kakovosti in njihovih življenj, zakaj, zakaj je to tak dober kandidat, po vašem mnenju, za Kaj, za izložili, smiselno početje? Samo še... ne vem, zakaj, če je vaša, če imate vi težave vašo ekzistenci osmisliti, kako vam to, da ste pomagali Uh, Ostat pri življenju petim ljudem uh, pomaga v smisli življenje. To bo spet odvisno od tega, je njihovo življenje smiselno. Če pomagate samo ohranjati nesmiselno življenje, ne vidim, kako s tem osmišljate svoje lastno življenje. Ne? Uh, in primer sem jaz tako zastavil, ne, da bo, da bo, da bo, da bo uh, doletela enaka vsoda, te tri. Ne? Kot rečeno, če Če a, jih on ne samo preživlja, ampak jim hkrati nekaj zagotavlja a, boljše življenje, ne? A pa večjo, večjo zbire, ali pa večjo možnost izbire ali pa da bodo bili boljšo priložnost, kot je imel on. Potem je situacija spremeni, ne? ampak a, tako kot je bil zvorno primer zastavljen, je bil, da on samo pomaga njim preživjeti do tistega časa, ko bi lahko sami zbirali plastenke. Ne? In Ne to, ne, to je to, ta argument, jaz ne spremljeno. In ti otroci najdejo na polju zaklad. Hmm. Kaj bolj spisa tega, kaj jo preživljajo. To je hmm. to ta argument, jaz ne spremljeno. Ja, pa rečemo smo, da ta gospod... Ne, kaj je to zaklad? Nekaj, kaj odgoča preživetje. Nekaj, jaz, mislim, jaz mislim, da mi tu mešamo, Existentialno nujno, in to je to. Živeti je nujno, ki jo imam iz roke, Če je neki smisel, od katerega bomo predali otroke, da bomo imeli smisel življenja, kakšen je potem smisel tega očeta, če so otroci, Predstavljeni od tega, da je vse skupaj, V trenutku, pa da tega, moramo nekaj novega. Tem ja, lahko v tem primeru si lahko domnevam, ne, če sem potem udeležen na, na, tem, na tem bogatstvu svojih otrok. Ne si lahko zastaviti druge, druge cilje, ne, ki jih je bolj vredno, zbratelji si bolj vredno prizadevat, kot prioriteta. Zato je to je pomembno v potem to kasnejši pač cilj, In on ko pač pač tiste, ki so to za mene, ne? pa ki Mislim, da so še nekaj vodati, ki smo priberili, da se vse eno, če tisti, ki je kovek tisti, ki je na lahko se vse zgodi enako z Ja, telesno, če se gre za to, ja, ampak ne bodo državo, bitje, ki je nekak sporedno s tistim, je telesno, pa je čisto prilodačen, ampak in misljamo, bila, v spomenu, nekaj, da vsak bil obranjeno spomeno, nekako tako kudi izvodčinec v Evropi. In pri tem je velika razlika, kak se upravnava, ne vem, s dočinca, kak se upravnava eno z opozitim osebom, zače boš vreč. Ja, samo nimate tudi nobenega jamstva, da se vas bodo spominjali kot dobre osebe. Ja, Tud, Tudi ni nobenega jamstva, da se vas bodo dolgo spominjali. Lahko bo spomin na vas, na vas bledel v petih, desetih letih. Ne? Tako da, mislim, to ima tudi savater, to idejo, ne, da ok, mi smo res smrtni in tako dalje, ne? ampak družba je, če pogledamo, da smo pa samo člen, ne? pa družba jamči za neke vrste našo nesmrtnost, s ne? tem, ko ohranja spomin na nas. Ne vidim, da, bi, da bi lahko, mislim, da bi to lahko bil vir smisla. Ne? Za nekoga, ki, ki ga, muči, ki ga muči, muči to vprašanje, ne? Če ni česa razen te hladne, nezainteresirane, ravnodušne narave, ne, a, ki deli bolezni čisto, čisto, čisto naključno. Ne. Ni tako, da, da narava da smrtonosno bolezen hudodelcu, čeprav se včasih tudi zgodi. A. Ampak obolevajo tudi, tudi moralno zgledni ljudje ne, in dobrotnik in kaj vse, ne vse. Vrej, če, če vas to mori, ne, potem ne vidim, da bi bilo tako veliko to lažbo, da se vas bo en od otroci, ali pa prijatelji, ali znanci, Manj ali pa še ena vrst. generacija ljudi spominjala. Ne pa tudi to božnost, da lahko misliš in naprej, in Mislim, je in ne naprej, ali po svojih daljanih. Mislim, da je tudi po za svesenost za etičnost, zelo pomembno, Ta je da bo to tak, ne. Torej, bolj nagrada, ki je tam, na mi da te Vprašanje, že se prijraš, ko svoji radi. Mislim, To je samo ko ne bi začistilo, ali A si ti vprašal dolaz, da je družba daj smisel življenja, ali da je življenje za družbe smiselno? Kaj si ti praša dolaz? Ne se ti daje življenje za družbo, da jih ima smiselno. Ne vem, če je edino, ampak da je smiselno, to pravratno ne zanikaš. A si ti razumljajo, da družba daj smisel življenja? Ne, to sta bili dve, dve možne branje. Eno je bilo, da če si v dvomju, je to, kar počneš smiselno ali ne, ne, ne ki uh, lahko živiš v tvari, ne, potem pojdi, pojdi druge vprašati. Ne. Tako da v tem smislu je nekak, so družbene vrednote, ne tvoje individualne, ne so bolj zanesljiv kazalec uh, uh, za tvoje početje. Ne. Ampak, uh, ja, drugo pa, to, to, to pa recimo Singer in podobni avtori trdijo, ne, da je smisel v tem, Uh, če te, no, več izvorov tega za ekstencialnega dvoma ali tesnobe je, ne, ampak en od njih je, je smrt, ne. Uh, zdaj je to, kar z nas opisal, da, uh, da boš zakopan v isti zemlji, ne, in boš trohnel v isti zemlji kot naj, največji hudodelec, ne, zaprej obavejo, na koncu čaka enaka usoda, ne glede na to, kako sta živela, ne, in, uh, zakaj bi se potem trudo biti dober, ne? če uh, uh, če čaka enako usoda kot tega, ki uh, je celo življenje počel počel uh, s vnjarije. Uh, no, ampak en drug, en drug, uh, en drug vir, ne? ki ima tudi opraviti našo končnostjo, min minljivostjo, je ta, da ne moreš nič nič pomembnega, nič opaznega, ne možeš nobenega pečata pustiti na svetu v tem kratkem času, koliko si na svetu. Ne? Se pravi, če se še, še tako trudiš in če si še tako sposobn, eh, ta sled, ki jo boš pustil na v svetu, ne, je, je neznatna in neopazna. Ne? Primerjavi za... za Sem nes... No, ampak se pravi, tu, tu nekateri pravi, ok, rešitev je v tem, da Uh, na mesto, da se ukvarjaš z nekimi malenkostmi, a ne? znotraj svega življenja, da, se, da upneš svoje prizadevanje v nek dolgoročen, ne? uh, ambiciozen projekt. In prispevaš pač en majhen del, kaj recimo, kot se nekaj od pravi revščine, Sprej, zavedaš se, da ne boš dočakal uh, v uh, cilja, cilja svojih prizadevanj, s tem se moraš sprijazniti, Ampak hkrati pa najdeš neko lažbo v tem, da uh, si prispeval k nečem, kar, če bo uh, dovolj drugih tudi k temu prispevalo, ne, uh, bo na zadnje čez to, generaciji, uresničeno. Uh, Sprav v tem smislu pa uh, v tem smislu nekateri vidijo, da je, če mu rečeš, delo za, za družbo, ne, da je smiselno. Mislim, vidijo v teh velikih projektih e, vir smisla, ne? To se pravi, če sem prav razumev, je, e, bom, ne bom rekel, nesmiselna, mordi je delo čiščenja meska, kar opravljamo možaka, ki se je z zbiranjem in, in prodaja plastenk, manj smiselno, kot pa smiselno e, delo Leva Nikolajeviča, ali pa Fjodra ne, ki sta pustila določen pečat hmm. v, v vsaj zahodni civilizaciji, medtem, ko pa je delo oblomova totalna na smisel. Hmm. oblomov, ki sicer ni realna oseba, eh, pa je bil, eh, mislim, pokraj naštangor napisano, eh, Z dolgočasem doamene, recimo, ne? in ni vedel, več, kaj je najsko občer počne. Ja. Ne. A ne? odvisno... Ne, odvisno... Ne, mislim, Singer, ki pa ni, ki pa, uh, ki pa ni tipičen, ne, ali, uh, tipičen predstavnik te, te, uh, te uh, linije argumentacije, ne, ampak Njegova ideja je, da je tvoje življenje smiselno, če a tvoje, tvoje prizadevanja smiselna, če z njimi izboljšuješ svet. Tako da uh, to, ali je smiselno čistiti mesto, ne, če je naslednje jutro enako, enako usrano. srano, to smiselno 50 let početi, odvisno od tega, a uh, s tem izboljšal svet, naredil svet boljši. Zdaj lahko rečeš, ok. Če bi živeli v svinjariji, bi bilo več bolezni in trpljenja in tako dalje, kakorkoli ne. E, Sprav v tem smislu lahko tudi sveda, tudi smetara ali kdorkoli ne, pa tudi stale, ne vem, kaj točno dela s temi plastenkami, ne? lahko prispeva, prispeva k boljšemu svetu in je lahko to, kar počne, smiselno. In tri mesece po njegov, ki recimo, pač, ne vem, odkrival neko novo zdravilo zdravijo, nekada. on tega samo ni dočakal. Je, bo celo življenje to delal, ni pa ni prišel do konca in tega ni naredil. Na. Recimo ta pa, ne vem, ki plastenke bobira, pa to dela znova z in dan, mislim, zdneval dan. In to delo v bistvu konča in samo pri sebi ve, jaz, če toliko plastenke nabermo v nas, korižejo družino in to, in recimo, sem dostegal nek smisel, ta znam se mi pa v bistvu sam pri sebi tega dela ni končal in ni vedel. Ali se je bo to odkrilo ali se ne, ampak če odstavl nek dvom, teda po mojem tisti, ki bobira pa s tem, ki ve, ja, to je, mogoče ni za ne vem kako delo, ampak to je enki smisel želena sem ga usmislil, ta znam se mi pa tega mogoče na mora reči. Jaz bi lahko še tu eno zadevo, ko sem tako nekje se razlagal, pa na to pišel, štano pripred svetarju. Zdaj, če možakar čisti mesto samo zato, da bo nekaj zaslužil in s tem sam nekako priživel, ne pa zato, da bi bilo mesto bolj čisto, da čisto tak ne more biti, da je bo bolj čisto, pa pa in je to, Manj smiselno, povedam pa jaz moje izkušnje, jaz sem pa čas živel, nek, jaz sem z taksi in nekaj cajta, vz. nekaj sem bolj takih, ki smo to delo razumeli kot storitev ljudem, ki potrebujejo prevoz, od katerem še pač nekaj zaslužiš. Ne? Medtem, ko pa večina jih pa smatra, da je to prečnamenjeno na namenjeno ko po služil in ne bo uh, bolj na A uh, bo vodišel na cilj ne. O to se recimo takšen, če jaz nekoga nisem mogel penjati, sem poklical drugega. Medtem, ko drugi ko reče, če ga jaz ne morem pegat, to mene ne zanima, jaz ne služim, naj čaka. Na, pa je nekaj pa se, če, ali je preživec, nisem ali ne, to je bilo drugo vprašanje, ne, komu bi pa jaz manjkal, če bi jaz cel, moja dva otroka, tako bi jo Friderik rekel, ne bi bila jezna, ki je mojta plača pogreba, potem bi nekaj crta hoda rožila, pa bi pozabljala. Eh? Jaz tega nisem rekel, da je bili tvoji otroci srečni, če bi te, če bi se te kist tegnal. Ne, da bi te prečni. E, samo pravim to, kaj si prej povedal, čez nekaj let te pozabimo. E, ampak manjko bi tudi samo nima, pa mogoče še komu. Še od vas tudi, mogoče so mogotovili, a, zdaj, pa djedevce, kaj ovega ljubetnača ni več tu Meni se da da se sredi samo vama od jutra je malo vlažje vstali, pa šli na delo, ker ste imeli pač, v glavi tukaj ste nam otratili. Ja si jutro je vidno teško stane. Nekako. Šla da ste <laughs> moguće prišli to lađe <laughs> Ja tudi, ampak, no, dobro, no, ja sem, no, moguću tako, se ste vi malo prepovedani, Jaz sem ga pa skužil svojam u sebi u smiz. Ja. Prav, zato dejansko za to pa me je poprlo, ne zanimljala. Sao malo, nekako, ne, da malo nazaj, kako je, s, ne, dimatra je Kaj je tu, vidim, ne, da je to a, objektivno, ne, predna, Kaj zdaj določa objektivnosti? Meni zdaj gore raz povedati, da to mogoče je družben dogovor in družba določa, ti si pa to zanimljali, kaj zdaj mi je bilo te objektivnosti? Ne vem, neti ne vidim, da bi bilo bi nujno objektivno, a, objektivno, dragoceno to in samo to, kar je občedružbeno koristno, Niti ne vidim, da bi bila družba ta, ki bi določala, kaj je objektivno vredna. Tako, sem prej, ne? Misel, da rekel, kaj je? E. Uh, e, od mene, kaj to je? Teorija? Vrednostna Friderico, teorija? To bi Frida pa Frida Rikov v bi tu na začetku povedal, da ne bo on dal egzakt odgovor. Ne, samo to bi, nas, to bi nas nekem drugam prepeljalo, mislim, uh, zakaj so ravno te, Zato, da so ravno te stvari, ki sem jaz naštel, objektivno, dragocene. Ja, no, bojkot me zanima, zakaj a, za to odvisno od resursi. Mislim, pa različne teorije, teorije, vrednotne. zdaj a, ena je tale. Preizkus pač, je ta, da se lahko ne, od Milana. Objektivno je bolj dragoceno to, kar bi nekdo sprejel. Eno stvar je bo objektivno bolj dragoceno od druge. Če nekdo, ki je obe izkusili, bi jo zbral raje kot to drugo. A to ni ne vem, kaj je ekstra dober test. Ne? Ampak. Je ja, zanimivo, maš potem lahko greš z človeške narave, pa iz, iz tipičnih človeških potreb, ali pa greš z Aristotla pa rečeš, ne vem, so neki smotri, ne, pa neke zmožnosti recimo, ne, in naše človeško dobro je v tem, da te zmožnosti vresničimo, ne, ki so nam, ki so nam dane kot ljudem, ne, mislim, je veliko, veliko takih stvari, Po različnih prideš do porzličnih do tega seznama seznami bo bojo deloma se bo deloma razlikovali odvisno od ne vem mel konsekvencialistično utemeljitev, ali tole ne, naturalistično ampak uh, nekatere stvari se bo prikrivali. Ne? mislim da pod nobeni teorije resne filozofske teorije ne bo bogastvo ali pa ogled uh, nekaj objektivna vrednota, ne? a, recimo a, a, a, zmanjšanje trpljenja, pa bo. ne v tem kontekstu, v samo pač nekaj, zrači zrači nekaj. Recimo, da imamo otroka, ki se ne pravka radi vznikov hiba pač ne more priživeti, pa na, ne jem mislimo, na aparati. Zdaj, in ta, tega pač, če spravo ohranje v prižvenju, nekoliko let, pač, dokler, ne no, jem, pač nekaj tako smislu, se pač zdal, Ja, dobre se pač zdal no? ja, v na aparati, in tako pač čez celo ženje In potem, v tem primeru, kaj bi rekli, da je žel smisel, oželajno oziroma, ali, ali ni, ampak, Kaj bi zato mnogo rekli? Ker ta otrok ni imel nobene izbire, nič pač. To je edino, Ta otrok je, ni nič počel, kako je lahko živel smiselno življenje. Je Se ni, ni, ni, imel pre, ni, ni, ni dobil priložnosti da bi kar koli počel s svojim življenjem. Ne? To je ja, živel je, živel je, v biološkem smislu je živel, ne? to pa je tudi vse. Ni živel v nobenem drugem kot v biološkem smislu. Mislim, bil je, je samo, bil živ organizem, ampak. On je vprašal, ali je smiselno takega človeka? Ne, on je vprašal, ali, to smiselno, ali je tako življenje smiselno. Ja, no, ali je smiselno držati življenje. On je vprašal, ali je to življenje smiselno. Ne, je prašal, je to življenje smiselno. Ne, je gotovo. Da smo dobili določene relevantne informacije, ki bodo morali biti kakršne koli Ja, pa je smiselno pomaga. Pa recimo, da so dobili informacije medicinskega medicinske, eh, spektra, ki bo pomagalo, mora biti, Ja, samo da, spetra, da, potem, da, potem, pa je potem temu ne bi rekli smiselno, pa koristno. Ne? Sprej, ne, Ja, ne Nego, tisto vegetiranje, ne vem koliko letno, ne, večletno, je bilo koristno ne, z, z vidika raziskav, kakorkoli, ne, terapij, ne razvijanje terapiji in tako dalje. Ni pa je bilo smiselno po nobenih po mezi, kriterijih. Po mezi, da če mi pomagamo družni, koristi, Da je pa je smisel, ne. Ja, ampak ni, vsak, ni vsako življenje, ki je za nekoga koristno, tudi smiselno. Ne. Kar Uh, mislim, to je, to je, to, je ta, to je ta argument, ne, da... Pri povaganju se tu zelo Ko preplega. Koristnost in smiselnost. Kaj ultimativna uh. resnici je, da poviti. To vsi glede. Vije ne možete dati jasno, ne možete dati. To, je imate tam zadnje napisano, da je decisiv, smisel, nesmisel. V mojem, osebnem, ne je njenju. Zelo smisel. Ne, gre za to, Ne, ali je zgodba smiselna, ali je uh, gre za Tako, to. Je smisel, ne? Njegovo početje je nesmiselno. Početje, ja. njegovo je ja. nesmisel, ne? drugo je pa smiselno. Ne? Kaj pa mislite, da vse drugo? Simbolni pomen, Ciciri. Si Več je bil povedan v, <laughs> v ne, No, mislim, on ni umrl, ampak, če bi, ne vem, če bi, če bi bilo to veliko tolažbo, če bi, če bi, ne, po nevim letih, ne, prišli povedati, da to, kar počne, sicer mogoče zgleda res duhamorno, ne, in, nesmiselno, ampak, da so ljudje zdaj o njem brali, ne, pa nekdo je napisal knjigo o njem, ne tako dalje, uh, tako da ne, uh, se lahko razvedri, ker je v resnici to njegovo početje, početje smiselno. Mislim, da to samo dokazuje, da je uh, da koristnost ni dovoljna za smiselnost. Nekaj, v tem smislu je potem tukaj v uničene Artemirnega templa v Efezu To Tukaj pa ne poznam on, ne? dovolj. E, Hrnastrata se je bil nekaj greški herojki, je bil jem, ja. kaj se kaj... O holokaustu kaj še danes govorimo, pa to ja. ne pomeni, da je za to smisem. Največja Antimed te and Temple, Efezija, Samo zato, da bi prišel zgodovima. In je, je prišel. <laughs> to, samo pa, to samo dokazuje, da je... Ure da mu je uspelo vresničiti svoj cilj, ne dokazuje, da je bilo to njegovo početje smisel. No, no, to dobro. je, to je šlo za uničanje nečesa da. dragocenega domneva, ne. nečesa, kar je imela ne, neprecenljiva, nenadomestljiva estetsko vrednost. Ne. Bo ne? otroka, ki živi na aparatih, pač Ne imajo smisla, če ne In potem, če mi znamo recimo grupo ljudi in jim pač damo titul brez smisla, pač dva pa pač integriramo da to, zato kaj tako ne imajo smisla, do kaj se potrebno. In potem je to okolo, kaj so. Družbeni, v bistvu. Ne, ne govorim zdaj samo recimo o tem okolo, pač na cestišnem pa problemu, pa mislim o kateri koli, no. Ampak recimo, kako v poli družba doda nekomu Združba tista, v bistvu, ki tajne, ker te in vse koč pač potrebno. In če mi rečem o tem otroku, da je nesmisleno željenje. O tem nekako na svetu ni potrebe. In jaz pa bi o ki vsak dan podira te plastenke. Ja, to je tvoje željenje, nesmisleno. Tač, ja, te bo vredno, Ta glavo bi Ja, samo ne, bi morate ki... pazit. <laughs> tista, ki... e, eno je, eno je, eno je sodba, eh eno določeno življenje ali prizadevanje, početje, smiselno ali ne. Drugo je, kakšen naslednji korak naredite od tega, ne. Mislim, da je naravni korak uh, od spoznanja ali ugotovitve, da je uh, življenje tega, uh, tega bogega indica, ne, v tem slamu, nesmiselno je, da mu morate izboljšati življenje, ne. Da ima on pravico do smiselnega življenja, ne pa, da ga Da ga, da ga lahko ubijete. Ne? Brez, no, pa brez škode. Tako ta nima možnosti, ne boljše razmišljanja Ta in dek, recimo, tudi nima možnosti. Ja, ker me ne, ne, da. ja, <laughs> ne dajo. Ja, ker me ne dajo. Ja, to potem samo jaz sem mislil, da, da, da, da, da vas skrbi, da če bomo začeli uh, življenja še potem presvojati, a, a so smiselna ali ne, ne? da bomo ustvarili še eno kategorijo ranljivih, ranljivih ljudi, ne, a, za katere bomo rekli, ok, njihova življenja so itak nesmiselna, ne, ne zakaj bi ne, se z njimi ne, trudili, ne, ne, ne ali pa? Življenja vseh nas so nepomembna, mislim, če od, od dovolj daleč pogledate, ne. Razen za nas. Razen za nas, ja. Razen za nas in za naše bližnje. Za naše bližnje, ne? E, za bližnje že malo menje. Kakšen smisel, ne razumem. Če smiš namenu? Sli už je določeno nameno, ampak... ne. Ne moreš pa reči, da je bolj ali manj smiselna ali pa da je bolj ali manj smiselno, da je na mizi. nekako predmeti, stvari same da um, da si zavedaš vlastnega ali je zvolj, da si, da te neko usko uporabi, menti, te Mislim, da ima tale, tale podelica to srečo, da se ne more spra spraševati o smiselnosti. Tako kot se jaz za o smislu, moraš zato, da bi lahko doživelo ali občutel eksistencial, to eksistencialno tesnobo ali dvom, a, ti mora manjkati razlogi, ne, da bi karkoli koli počel. Spravi, rabiš razum. Samo razumna bitja rabijo razloge za, za, za to, da počnejo različne stvari. Ne. Če nekaj počneš po po inerciji ali ne vem, instinktivno in tako dalje, če za to, za to da bi to počel, ne rabiš nobenih razlogov dobrih, ne. Potem, eh, potem v eksistencialno to stisko sploh ne moreš, ne moreš pasti. Tako da skodelica ne more eh, občutiti, mislim, ne samo zato, ker nima zavesti in tako dalje, pa, A, je, da, da. ne more se izgoditi, da bi, da bi začela, ta, začela ta dvom nažirati, eksistencialni. Da sem jaz, tudi nekaj razumem, ali pomenjena kraj. N e, nje se ne more zgoditi, da bi rekla, ta vsak dnevna paša, pa nima več smisla, jaz ne bom več jedla. Ker se je v recimo, konkretno zgodilo, ne? ker je zgubil e, vlastni položaj Blomova. Ja, samo zelo čestit. se ne mogla odločiti. Ja, za še dalje, pa za da No samo pa, krava, krava, je ravno lep primer, ki uh, služi enemu namenu, ne? Na no, nekega stadišča. Ja, ampak ta, ta namen je uh, ni njen namen, ne. To, ni, to ni namen, ki se ga sama zbrala, ne. in zaradi tega ne more usmisliti ni življenja. Tako da tudi če bi krava Krava lahko tako razmišlja, jaz ne vem, kako inteligentne so krave. Tako lahko, lahko tako razmišlja, ne, zakaj se pravzaprav pasem, ker ta zakaj je izhodiščno vprašanje, ker se začne se zakaj to počnem, kar počnem, ne. Potem, nekateri mislijo, da prijate v, v par korakih do, do eksistencialnega dvoma, ne. Kra Ne. Tako čudim, ne, da, da ne. To pospomun, ne. Ti, imaš lahko, ti imaš lahko to srečo v življenju, da, da vse kar počneš zelo smiselno. Čeprav nisi nikoli v smislu razmišljal, to je ampak potem gre, za, potem gre za čisto srečno kozmično naključje. Hraba, ki se pase, se tudi z nekim pase. Ne, z no meni, s kakšnim smislom se, se pasi. Za Krilačna, je zato se pasi. Tako, tako. In je to, da... Mis... da. Mi to... Ja se, se zlupi, Čakaj, če bi ti vprašal krava, zakaj se pase, bi rekla, zato, da se najem. da ja. za, Zakaj se hočeš najest? Je ta kompleksnost, ki je imala ljudje, ki je ostali nima pogoj za smisel? Kar je pogoj za smisel, sem rekel, je, da, da, si, da si sposoben da si spraševati, ali imaš za to, kar počneš, dober razlog. Če se tega ne, strašuje, če se tega ne sprašuješ, potem, ja, potem ne boš nikoli žrtev eksistencialnega dvoma. A to ne pomeni, da nima smisla? Ne, to ne pomeni, da nima smisla. In če se jaz ne... Se pravi, samo dejstvo, da se krava ne more sprašati, da je to, kar počne smiselno ali ne, še ne pomeni, da to, kar počne, ni smiselno. Jaz samo pravim, da uh, to, kar krava počne, tudi, če nam služi, ne, tudi, če je posledica tega, da, kra, mislim, da, se njen, da krava rase in uh, da jo bomo lahko zaklali in pojedli, uh, to še ne daje smisla, njenemo njemu obstojo, ne. Moriti, nekogu... mi, smo jo, mi smo to kravo najverjetne ustvarili, ne, z namenom, da bomo pojedli. Lahko je daj tudi neka antilopa sred jasnosti, ki ni videli. Tako je tudi antilopa, je. Ne, pa nameni na gebago. Ja, tako, ima smisel. E, ne gre za to, ali ti smatraš, da ima ona sprizov, ne. Problem je v tem, da se moraš ti samega sebe spraševati, ali imaš ti sprizov ali ne. To ti je videli, da bi Če imaš ti srečo, ne bomo rekel, da je vse, kar počneš smiselno, ampak da je dovolj zadev, ki jih ti počneš, dovolj smiselnih, ti niti ne potrebuješ tega vprašanja. Ne, Kaj, potreba, da ja, potreba po smislu izvira iz potrebe po razlogih. Če ne čutiš potrebe po razlogih, ne, po temeljitvi ali kakorkoli upravičenju, Z tega svojega početja potem uh, tudi nimaš potrebe po smislu. Krava nima nobene potrebe po smislu, po usmišljanju smis, smis, uh, paše, ne? Ali pa čezarkoli drugega kar počne, ne? Tako da mislim, da, da je nesmiselno se spraševati, njen obstoj je smiselno ali ne. Lahko vprašaš, a njen uh, obstoj služi kakemu namenu, ali nesmiselno. ne? To Najverjedne... da Hvala za družbo. Ja, jaz pa vam ja za obisk. Hvala. Ampak to, da zdaj gre, to je popolno. Delo me čaka. Ja, vem, je smislam, smislam. Zaj, da je nesmiselno, ampak imaš drugi smisel. Da, zdaj bom poskusil osmisliti, da odhajam. Dajte. Ja, zdaj sem že čez meni na koncu, da zdaj več ne vem da ti veš, da živiš smiselno oziroma imaš posmiselno življenje, se potem moreš spraševati ali ne. Oziroma, če se ti nikoli ne naprašaš, kako potem veš. Po druge strani pa recimo, če ozamo besedo smisel, osmisliti, to, to je pač pomenilo nekaj izpolnjevati, nekaj pač, ne vem, nek pogoj ali nek namen za taj neka stvar obstaja. Tako da recimo potem ta stovelica je iz golega razloga pač. Nem smislo, da pač držite počin, recimo, no. To ni ena funkcija, to ni ninen smisel. Tu so tri stvari, ki mi, kako se se za koristnost, eksistencialna nuja, in lebre in smisel. Hmm. Toliko tolko jas tako sem jaz do smisel. Tisto so jasne stvari, koristno, koristno, koristno. smisel isto je popoln je razume ja. strinja. Jaz te moram govoriti o smislu vašega života. No, kaj govorite? Jaz, jaz lahko govorim o smislu vaše življenje vi ali pa o smislu mojega. Ampak je to predostojno? Ni treba, da jaz vidim vaše življenje skozi vaše oči, da bi, uh, da bi oblikoval sodbo ne, o tem ali smiselno. Ali ne. To, kar jaz vidim skozi vaše oči, je ali se vam zdi vaše življenje smiselno in to, kar počnete smiselno. Ali ne. Ampak, To ni odločilno, to niti ni potrebno za sodbo o tem, ali je res smiselno, ali ne. ne. To, če če imate bi, bi, čisto subjektivno teorijo smisla, ne, potem je to res. Da jaz ne morem vedeti, je to, kar vi počneče smiselno ali ne, dokler ne vem, zakaj to počnete in v kakvi luči vi to vidite. Ne. Ampak, če imate objektivni smisel, potem pa jaz lahko vzamem to, kar vi počnete, niti ne rabim vedeti, s kakšnim namenom, kakšnim zgibi vas k temu in tako dalje, ne? Samo pogledam, kaj počnete in kaj uh, no, ja, namen, cilj moram poznati uh, vašega početja. In rečem, to, za kar si vi prizadevate, uh, zato se ni vredno prizadevati, torej vaše prizadevanje nesmiselno. Bi bilo boljše, da bi kaj drugega počeli. Ne? Vsaka stvar so smiselne, to ne glede na to, ali jih vidimo ali kdo drugi ta smisel spozna ali ne. Zamislite, kaj bi se zgodilo, recimo pred mojim vrstom, moj starši. Slučajno po nabuču odkrili en predmet, ki je tako zelo na razprednik položaj, da se jim da se jim Ne morem več biti ti predmeti, ki ne smisel. Tako se Ja. Nekonikaj. Meni me se zdi dole ekstremno že to, da ljudje vidijo, nekateri ljudje vidijo vsem, kar ljudje počnejo smisel. Ne? Ampak ti pa zdaj to še razširal na, na vse živo in neživo. In ne? uh, sploh ne razumem, v kajšnem smislu zdaj uporabljaš pojem smisel, ali izraz smisel. Samo moče oblik samo v krimpitovo prevodu, kar nejansko, meaning, V rečem pomeni tudi mi, pomeni pomeniti. Torej, na mestu smisel bi bilo prevod bolj pre, pre, pre, praktično, pomembnost početja. Tu pa bi bila dosti stvari jasne, ker pomembnost, ena stvar je pomembna za druge. Mišliš pa tudi notorno svoje rabljene. Samo to, da se ti da po vseh jezikih, tudi v Nemčiji, vedoj tu, doj tu, doj ten pomeni interferirati. In spet vedoj tu, da je pomembnost, da nekaj počneš. To ni smisel, če je bolj kot smisel, kar samo to, kar ti misliš, ampak je pomembnost je nekaj objektivnega, ne, ni niti do glava, ampak je odsunaj nekaj, ne vem ne, ne, ne, kako bi reči to. mogoče je tako, da saj ta debata v smislu, je direct, samo ena napadka bo prebodnje. Mogoče bi morali govoriti o spomembnosti. Ja, je, to, je. Je pare, yeah, to imate pravo, nekateri mislijo, če reče, da, ne, da, je, da je nekaj nesmiselno, mislijo v, v, v smislu, da je nepomembno. Ne. Če je nepomembno to, kar počnete, potem ni smiselno, ampak nevarnost je, da potem rečete ok, ampak je pomembno zame, torej je smiselno. To pa mislim, da ni dovolj. Ne? Mislim, da ni dovolj, da je pomembno za vas, nekaj kar počnete, za to, da bi bilo to smiselno. Ne? Mislim, da dobite preveč na, cene, na preveč cenen način smisel v tem primeru. Ne? Zdaj, imate, imate dve nevarnosti. Lahko je da, je, da je vse pomembno, ker je pomembno za nekoga. Ne? Če zastrinjamo, da vse, kar počnemo, počnemo v veri, da je, da je to pomembno. Drugač bi počeli raj še kaj druge, ne? kar je pomembno. Drugo pa je, da če gledate gledamo od zelo daleč, ne? ni nič pomembno. Če gledamo z vidika ne vem, Boga ali univerzuma, kakorkoli, ne? So, a potem, ekosko, tako, kaj je te ja, Mislim, to pa Ja Samo počakajte, samo pazite, ne, če bi bil on tretji, če bi bil on tretji razredni pesnik. Ne, potem bi lahko še tako iskreno verjel, da to kar počne, da je pomembno namreč piše, ne vem kako, kako lirično, lepsko ne, uh, ampak uh, bi ga, bi ga uh, brez vrednosti tega, kar je ustvaril, uh, bi ga razgalila v tem primeru. Se pravi, Dante je sveda da to kar počne, da je pomembno, ne? ampak je tudi imel to srečo, da je bil prvovrsten pesnik ne? In, je za, in je to res bilo pomembno, kar je ustvaro, ne. Ampak koliko je pa pesnikov, ki mislijo, da je zašnega pomembne ustvarili, pa se motijo. Ne? Tako da, en, en vidik te, tega je, je dejansko ta spoznavni, da nikoli nimamo zadostnega jamstva, da je to kar počnemo, res smiselno, ne? Tako da, v bistvu, uh, uh, Tudi, če se strinjamo, da, da, da so naše življenje lahko smiselna in da so ena početja bolj smiselne kot druga, smo še vedno v tej zagati, da nikoli da zatrdno ne vemo, ali je to, kar počnemo smiselno. Recimo, tipičen primer bi bil, ne vem, se pridružite nekemu političnemu gibanju, ne, pa potem sodelujete pri revoluciji in tako dalje. Ne. Seveda vi mislite, da spreminjate svet na boljše, ne, da da ste naredili konec izkoriščanja človeka po človeku, ne vem kaj vse. Lahko so vas zlorabli, ne? Uh, eni zelo zlo manipulativni tipi, ne? ki so hoteli oblast, ne? so vas in, in tako iskreno. dalje. Sposobnosti, sposobnosti je ja, skreno vero in ne vem kaj vse zlorabli. Ne? In vi umrete v veri, da ste, umrete leta tako kot leni ne vem, leta 22, a kdaj že, ne? in potem, in umrejte veri, da ste, da je bilo vaše življenje maksimalno smiselno, ne, ker konec koncev, kaj ste, se ste, se ste komunizem, ne, komunizem, kakorkoli a, pripeljali, a, pripeljali v svet, ne. Potem se pa izkaže enak nadno, ne, da je, da je bilo to vse, da je bilo to vse za nič, ne. A, tako da, a, mislim, nevarnost tudi pri teh velikih projektih je da tudi tunjivate nobenega jamstva, ne, da se... Uh... Grupi, morim, ne? Co, co moram, le, nekaj sem se mora nekaj, da sem se spomnil. Le recimo, da bi mesi umrli z uh, virusom, pa bi preživeli samo tisti, ko so fejni hollywoodski film. Ne? In uh, pač bi bili tačni kot so, in zdaj bi šli... To je nek optimističen scenarij. Ja. da <laughs> bi šli brskati po literaturi in bi izbrskali nekega tretje razrednega pesnika, Zdaj si predstavljate, da želijo oni ne, ta kultura, kakoli bi že bilo družba tisoč let in bi um, bil ta tretji razredni pesnik nekdo, ki bi je bil v njihovih tako, da je našel tam. Hmm. To, to pomeni, da je to, kar ti praviš. Um, Počnemu reči, ne vem, kako se lahko izobneš temu, ne, kar je bilo že za dvakrat rečeno, da družba vseeno na nek način določa, ker Sicer je Dante živel, ne? to bi zdaj se lahko strinjali, je počel smisljene stvari, ampak zaradi okolišči na zemlji je zdaj to noben mire, niti ne priznaval, on je zdaj objektivno še vedno to počel, ampak zdaj že pa tisoč let mislijo, da je nekdo drugi. A, zakaj misliš, da to spremeni dejstvo? To, to ničema ne spremeni dejstva. mislim to, da, da zdaj častijo treti razrednega pesnika in njegov delo. Ničem ne spremeni dejstva, da ti, ki prebirajo tega pesnika v veri, da je to vrstna poezija, zapravljajo svoj čas. In če, ti, če, si ti, če, si ti, če imaš ti knjigarno, ne, ali ne vem, tiskarno in tiskaš vedno nove, vedno nove ponatise te tretje razredne poezije in v tem zapraviš svoje življenje, Mislim, uh, preživiš sva ja, življenje, si ga za pravo. No, še moje vprašanje je, vemo, da mi nismo tisti holi za generacija, no, mislimo, da te, da Ja, ne vemo. Ja, vsej, free, free, free, expert, da, ne? Samo če ne vemo, pa bi, ne, pa se strinjam tudi jaz bi lahko našel dost lahko bi bila fašistična družba, pa smatra, da smislimo, eh, kar bi dan, vsak da ni. Ampak vseeno ne pa malo bolj a, natančno, pač koliko je to sloh možno, ne, a, upredelili, kaj je zdaj to objektivno? Prese, sicer prične, te logične... vrednote so objektivne v smislu, da niso, da niso odvisne od tega, kaj mi o njih mislimo. Sprej, samo dejstvo, da, da mi zdaj cenimo tretje razredno poezijo, te poezije ne naredi za prvo razredno poezijo. To mislim, da se vsi strinjamo. Je pa res, je pa res problem, da smo mi mislim, da smo mi v, v položaju tu pa imaš prav teh, ki so, ki so uh, uh, teh potomcev, ljubiteljev Hollywooda, uh, ki čez tisoč let to berejo veri, da je... Uh, samo mislim, da, da ni tako, da smo čisto brez ključev. Uh, <laughs> mislim, uh, mislim, vem, da je dosti relativizacije tega literarnega kanona in tako in da se tudi delno spreminja, ampak mislim, da so neka objektivna merila, uh, ki so se tudi skozi čas ohranila ne, in uh, dokazala in potrdila <clears throat> in s pomočjo katerih lahko ločiš prvo razredno. Jaz se ne, ne morem, ker nisem. Nizem dovolj strokovno potkovan, lahko ločiš prvo razredno poezijo od tretje razredne, ne? Torej Dante očitno te Ja, od prvo in pa to objektivna resnica, nikoli leti. In samo to, kar je Andrej, otrdil je... Andrei, je. Pravi, Andrei, že merli. Sembo če dan pri vesnici je tretj razredni pesnik in mi to ne vemo. Ja, A, mi ga beremo v veri in ponatiskujemo v veri, da je prvorazredni pesnik. Ampak mislim, da nismo v taki čisto, čisto, uh, čisto nevedni situaciji. Ne? razumeš, lahko da je, ampak uh, v tem primeru bi imeli strašno, strašno kozmično smolo. Da smo potomci takih idiotov. Povega, na povijek, <laughs> <laughs> Ne, ne, ne problem, da smo postavljeno, da smo e, tu smo imeli prvo predavanje, mislim, da je bil prvo, kolega, kolega Krambergera, ki je, govoril, o, ki je govoril o založništvu, ne? Mhm. Nesmisleno izdajati ne nekno isto, tretje razredno uh, literaturo. E, predstavitev Leopolda Švenberja. Da mhm. je bil založnik, ki je izdaja odredeno literaturo in kuharce in ne kaj še vse, ampak z izkupičkom je pa financirat zankarja modna in tako naprej. Smiselnost izdajanja nesmiselnih knjig je v tem, da je omogočala eh, ustvarjanje bolj, eh, dobro da ne reko, bolj kvalitetnih literarnih eh, dosežkov. Mm. Ne? Še eno zelo imam povezano s tvojim današnjim popolnarskim predavanjem. E, Omeno si, da je ljubezen do Boga brez splodna, ne da je brez telesna. Ja, ampak, da je to primer ljubezni, lahko brez spolnosti sem rekel. Ja, to ni čisto res. Ne? Ne. Ja, pogledaj, e, Seksat bo, bo, bo, z Bogom ne moreš ti. so se besedo parli z... z, z ne, ja, pa ne, hrščanski bo, de, Bog. Tudi, tudi. S se bom paral? Ja, Bog je naredil svojega sina, zemljenski materi. Ne, Zbreda, sveti... Z sveti Duh je oplodil ja Marijo. Sveti Duh je oplodil Marijo. Amo teisto je, da mi danes verujemo v pol Boga, ne? enako kot, kot, kot Herkula. Dobra, starogrški bogovi, antični bogovi, priznam, oni so se parili, ne? Ja, se V zavih no mogočih oblikah pojavnih... Se pravi, da, da potem, recimo, če znamo zavaj ki ljubi kot delica Boga in čaka kot Kristus vsega nevesta na to, ne? E, njeni, na kaj čaka, ne? Čaka na parjenje. ne, <laughs> ampak v njenih vednosti Njeni način razmišljanja ima to smisel, kaj pa, če bo Oni prišel kaj pa je obkladil po pa pa novega Božega sinudovina. Ja, po pa bo počaščena. Ja. se pravi, ima neki smisel za njo. Znači, ja. pravi, mi vsi vemo, da je to, a vsaj da je to, eh, je dnevamo, da je to eh, tako čut smisel. Pri biologiji spala. Pri biologiji je spala ja pa ne samo to tudi pri teologiji, oziroma pri verbskem pouku je spalače, misli, da bo Bog še enega, še enega sina, še enega sina nekaj. Zbraj, to ima kakšno zvezo s predavanjem o smislu, ali nima? Ja, to je to vprašanje ostalo. je Jaz bi prosil, No, mogoče, je vse koneč, ampak to, kar smo se okrog tega vrteli, tega uh, subjektivnosti, subjektivnosti smisla, ne? tu imaš uh, tale, tale uh, Richard Taylor, je, je tak subjektivist, ne? in on pravi, ampak to zdaj čisto, čisto presojo vaše intuicije, on pravi, da uh, spre njegov misljeni eksperimenti, kaj bi morali spremeniti, ne? na v sodi, da bi uh, postalo to njegovo početje smiselno. Ne? Je. In pa pravi, recimo, uh, opisano, ja, to imaš te dve, dva scenarija, ne? lahko, uh, lahko uh, spremeniš tako, ne, da nekaj v bistvu nastane iz tega, ne? lahko pa spremeniš tako, tako pa ne, ne, njegov odnos do tega spremeniš, lahko spremeniš izid, znamen, Rezultat njegovega početja, ali pa njegov odnos do tega. Tako da mu precimo potakneš, ali zgradiš, ali kakorkoli, ne. Po smisli šeš tem prav nekater, kot Ja, željo po koteljenju kamnov mu vsediš, ne. In zdaj, če si ti subjektivist, potem boš rekel, ja, to je dovolj. Če on začne uživati v koteljenju kamnov, potem je, je koteljenje kamnov za njega smiselno, ne. To, to je tri, to je tri kot narave zaradi, zaradi katerega se razložujemo, ne. Vsega v bistvu met otroke pa tak nič prijetnega, pa tak, ampak s tem, da je seks prijeten, ne, da je naravo motivira k temo, da, da se jih podaš po igru, ne, ne. A ja. No, ja, to gleda, ja, da ljudi sicer nisem, pa pri metu otroke niče ne prijetno. <laughs> ja, no. no. Vem, je je... delati v, je... v vsakem primeru bolj prijetno kot ne, met. Živeti z njimi je bilo prijetno, pa pač mora Če si pa prej, prej ravno razlagal, da, da bi se edino, uh, edino jezili, zakaj si, zakaj si se stegno, ker mora pogreb plačati. <laughs> pa razlagaš kakšne... Uh. Ne, je bilo prijetno, tudi, da bi se nekaj, drugi ne vem, pripravljanje so te prestenke. oni popol bi ga popustili <laughs> <laughs> se s tem, pa se jaz strinjam eh, za to objektivnostje ampak. Eh, Sedaj nas ga zakaj bi zdaj bilo, a, ko je naša če preverjamo, eh, mm. kaj je zdaj viza za objektivnost? A je to nekaj objektivno dragocenega, čudovit tempel? Se pravi, da me sprašuje, šlo tačno ste rekli, da je reko javno, ne pa moram vam reči, da je objektivno, pa ne zakaj. Je? Problem je ravno v tem, kaj rekel, da je <laughs> rekel, vi ste rekli na začetku, nekaj povedal, osnovno vprašanje je, zakaj. In ne na kateri koli zakaj, je nemogoče zadovoljivo odgovoriti. Ker vedno, na koli odgovor, to tovarah vsak štiri letni star otrok potrdi, je mogoče spet postaviti vprašanje, zakaj. Ni valjante, da bi dal, da na, zakaj je ta miza beva, ker, zakaj, ne? ker odseva tako se tobo, zakaj. Ne? Ne, ti dovoljivega odgovora ne moreš da mislim, vedno odstaja možnost še vedno vprašati zakaj, zakaj je najbolj ne mogoče vprašanje, ne glede na to, na kaj se nanaša. Imam približno prav. Ja, mislim, si, si nasledi na čemu, ja. Uh, to pa rekel, da osnovno vprašanje tega smisla In, vsega, in dvoma in vsega skupaj je vprašanje, zakaj, zakaj živimo, zakaj delamo dano to, zakaj jemo, ker smo načni, no, ker z... ke na, me, ke rizim, zbraš, zakaj, na me, ke ja, zakaj, zakaj si zdaj tu, nevem, zato se nekaj naučil, ne vem, zato da čas zapravljam, ne, zakaj hočeš čas zapravljati, zakaj se hočeš nekaj naučiti. Mislim, prejasleji prideš Vizu, to, do, do tega zato, ker Prej pre, slijep do tega za to, uh, za to, da bi živel, ne? ali pa da bi preživel. Ne? Tako da, potem pa res sprašaš, zakaj, zakaj pa bi hotel preživeti. Ne? In potem res zgleda ko da za vse kar počneš, ne? Uh, da bi imel razlog za karkoli že pač počneš, uh, rabiš razlog za to, da živiš. Ne? In če ga nimaš, se uriti. Potem tudi nimaš... Uh, Nima nobenega razloga za to da raje nekaj počneš kot nekaj drugega, ne? Miselite, da moram. Ja, ki, ki vidi, moj, ja. Nači, booriš, Jer, recimo, misli, mislim, on, ma, on ma to on to idejo, ne, da ne, da tale nis moraš, nisi moraš nikaj prekiniti, ne, ker ne more biti neskončno, ne. In a, da, Ker ga že prekineš, je arbitrarno, ne, in da on vidi v tem ravno izvor a, te grožnje z absurdnostjo, ne, zelo nesmiselno, nesmiselnostjo, ker a, a, mi vse, kar počnemo, zelo resno jemljemo, ne, ampak to je zato, ker, a, ker smo nekje arbitrarno prekinili ta misel, če bi se še dalje spraševali, če bi drugim pustili, da še dalje sprašujejo, ne? bi videli, da je da je to z drek, kar delamo, ne? da nimamo dobrega dovolj dobrega razloga za to, da to delamo. Ne? In on pravi, da, je, da, je, uh, da se ne moreš na eksistencialnemu dvomu uh, izogniti. Mislim, lahko ne gre spraševati, zakaj, zakaj, ali pa otroka utišaš če te sprašuje, ampak uh, dejstvo pa je, ko se enkrat začne spraševati, ne? Uh, potem pa potem pa dejansko ugotoviš, ne, da je nek razkorak med tem, kako resno ti to, kar počneš in utemeljitvijo za to. Uh, Sprej, mi nujno jemljamo zelo resno to, kar počnemo, hkrati pa <laughs> se tega ne da utemeljiti. Oziroma, naša utemeljitev je vedno arbitrarna, ker smo zbrali nekaj kot, kot izhodišče. Nekaj... Odločili smo se, da nečesa ne bomo več dalje problematizirali. Ne. Tako da, kot uh, tu imaš pravo, mislim, to je njegovo. Ampak po drugi strani on spet pravi, ne? okay, če nekdo reče, zakaj si vzel aspirin, zato, ker me boli glava, ne? pravi, to je to. <laughs> ni, ni več smiselno, da spraševati, zakaj nočiš, da te boli glava. Ne? Spravo, pravi, nekateri nizi se, se hitro prekinajo in se prekinajo znotraj no, naših življenj. To Ja, hkrati pravi, da je... to bo da pa petretnim otrokom, ki, ni, ki nima te enotranje zavore in če mu to dovoliš, te bo on spraževal štrem, pa jaz bolj non stop, zakaj? Zato se ne utrudi, recimo tako. Karlo, kar bi spostavil isto arbitarno menjo? Kje boš zakaj te boli glava? Samo, samo bojem? Zato, ker Opsa, si pa mogoče rešiti Glede to kar je gore, to mi se zira... Ej, korak se dalje. Ne, ne ne, ne vprašaš me boli glava, ampak zakaj nočeš, da te boli glava. Ne, ne, ne, ne vprašaš zakaj me boli glava, ampak zakaj nočeš, da te boli glava. Ampak jaz sem pač drugačen, drugače, da no, skaj ne domodim, da se kaj ne zavljeno, da se kaj se kaj te boli glava. Zato mi boli glava. ena napaka, nekaj. Ne, boli glava. Zato to imam. Tuš to. Prvoči se poče reči, Vse misli, da vsaka stvar ima neko kauzalno stvar, da jo povzroča. In to neka logična napaka. Misli, mene se tako naprej očitelj, ne vem? Vse pravi spomeni. Da se, se, se, se prezupromira za vsake stvar. Ne ne, ne, ne, to ni kauzalni niz, to je niz upravičen. To je nekaj razlog za neke druge, kar je razlog za neke trečje, in tako dalje, ne? A ja, ja. A, samo tudi dobro. To to To ni, to ni kauzalno, to preprosto, če gledamo to upravičanje dejan, ne? ko imamo identični problem v teori, pri teoretičnih, teoretični razumnosti, kot v praktični, tu iščemo razloge za naš početje, tam pa iščemo razloge za naše prepričanja. Tam vedno skeptik lahko reče, ok, ne. Skeptike, tak, ki vedno sprašuje, ja, ampak zakaj to ne, zakaj to sprejemaš, zakaj to verjameš, zakaj bi jaz to verjel. Ne? In a, zato moz, nikoli ne moreš živega priti, ne. Enako je pa tukaj, tu imaš pa tega praktičnega skeptika, ki reče, okay, <clears throat> zakaj to delaš, za, za to, kar... ampak tukaj pa izhaja iz te ciljne teleološke narave našega delovanja. Ne? dejansko so zelo redke stvari, ki jih počnemo zaradi njih samih. Največino stvari, na stvari, ki jih počnemo, je uresničevanje nekega cilja, ne, ki smo si ga zastavili. In jih počnemo zato, ker so to najbolj, to najbolj učinkovita pot do tega cilja. Ne, ne, ne. ne, ne. Dej, e, vprašanje ne, vprašanje. Za zakaj, zakaj ni vprašanje po vzroku, ampak po razlogu? Ja, čemu ti... bi bilo boljše? Ja, čemu sam, to počneš? No Samo malo, jaz nisem stel, eh, zdaj, da bi mi se to ukvarjali, nekaj si mene, eh, jaz nisem želel, da bi o tem zakajal zdaj toliko. Ker meni se vidi, ta odgovor, ki ga je prej goren zdal, ne, pa tudi kolega, da narediš nekaj za neko skupnost ne S vse notce sem mis na ni tak način da temene, karto je, če je grema na zajsta se premeči za ti danecimo zbirane znamo ka pa, da pač nek doživa pri koljene, kamna in tak naprej. Um, Sa ta de nima nikega smisla. Ne človeka, polkaj človek, gleda gre biti družbe na biti, skupnosti in da nekaj ne bi za druge. Se mi zdi, da, um, se in teče to nekaj pokrije. Ne? ne vem, zakaj je bolj smiselno uh, uh, početi stvari, ne, ki koristijo drugim uh, kot pa početi stvari, ki koristijo samo tebi. Ne vem, zakaj. Ne vidim, da je bila neka načeljna razlika v... In da se to vedno izključuje. Recimo, da izbira samo znamke, se ti sam prej da to existni se. Ampak, yeah. no, recimo, da ti zopet vprašal, zakaj se ti zdi, se mi zade, da je tvoje nekaj implicitno da bo v naredi v tem, kar, um, to, ki samo, ne vem, tako, če bi želi posamezniha, ni neškodljiva, ne vem, ne samo po sebi, Pol, ne? ampak se zdi, da so drugi načini življenja bolj smiselni. Ja. Se pravi, če bi to... Eh, se temu ne, ne moreš nič druga očitati, kot to, da, da, nesmisel. ne radi, da je nesmiselno. Ja, ampak... to No, pa to zdi, da s tem odgovorim, podskušam eksperimentirati. Pač men, to pač to da če že ne, neka djane, pravimo, da je neko bolj objektivno, da najdemo tudi nekome vida terbi. kaj je, ne vem, kaj misliš tem, da je, da je, da je družbeno koristno, mislim. Kaj je taj V tem smislu, mislim, katero družbo točno misliš? Mislim, v tem smislu je tudi Eichmann, Eichmann je bil koristen no, za nemško družbo. Ne, Znam znanstvenih, je no. dal ekstremno velik pri znanosti. Na njegovih raziskavah se je znanost začela razvijati proleve, ki se je imel in bilovalo. Ta primer sem pripravljen izključiti za to, ja. ker um, sem zdi, da se nevojema s tem, kar v vesnici se mislimo, da je bila, bila dobro urejena skupnost, kjer ne vem, živijo solidarni ljudje. Samo gledaj, ti, ti ne moreš kaj dosti. Kaj, kaj boš ti za skupnost naredil? Ti lahko narediš nekaj za svoje otroke, za svoje prijatelje, za, svoje, za učence, ne, ki jih Lekko se potrudiš, da jih boš dobro naučil, tega, kar jih učiš. To mislim, ne vidim, da, je tvoj, da bi naš domet, domen, mislim, kogarkoli od nas, kaj, kaj dalječ segal. Če bi vsi vse to, osnova, kaj dobro dobro. To je bolj osnova, ker je vprest nekih osnovnih, ne, da mi otroke vskajamo in se je trudimo, ne, preživeti, nekaj vse. Da so to sploh neki gradniki, na čem sploha, potem dalje gradimo. Če mi tega ne bi naučili, bi socializacija rekljuvacije. To je res, ampak... Ne bi prapatla. To bolj ali manj uh, instinktivno počnemo, samo ni najbolj jasno, zakaj, uh, te, da bi bilo zaradi tega že tudi smiselno. Pa moramo na tem, ne. da bi da lahko dosežimo. Še, smiselno, Ej, potem se tako povrašamo, zakaj pa je sploh upštvoj socializacije zmiselno. Le, če, moj, če moje življenje ni smiselno, zakaj bi bilo smiselno, ustvarjati nesmiselna življenja ali pa jih ohranjati. Ne vem, zakaj ima življenje ne bi bilo smiselno ali pa ni smiselno. Jaz samo pravim, da karkoli, da tiste razloge, ki jih imam jaz, da podvojim o smiselnosti svojega življenja, so hkrati razlogi za dvom o smiselnosti ustvarjanja in ohranjanja drugih življenj. Jaz bi že voda za odgovoril na teh vpraš, zakaj. Ne? da sem popozalil dve strahovne izraze, ampak en odgovor na zakaj je zato ker je nekaj bilo, to je tvoja kauzalna zadeva, ne? ta zadeva pa je zakaj zato da bi. Ne? Nekar je nekaj bilo, ker nekaj je, ali pa ker je bilo takšno, ampak zato, da ja, ena, kauzalno, druge, naredil, si bo, je. nekaj naredil ciljno. ciljno, zroč, ja, Dobro si tako ja. pa, aha, aha. Se pozna, vidiš, se pozna, da hodi na, na Zofiji, ne, že dolgo. Ja. Tako, jaz sem še en problem pri družbi, ker se jaz ni aktivno ukvarjam. Kaj je, se ga kaj ti za mene? Senar zelo da, se da za jest, za mene. Je. S, s, si dobil, si dobil od družbe. Ja se zelo da bi družba začela za mene Ne, Samo pa je, kaj je tudi? S... Sede miliard ljudi, nekak pa Japonci gledajo čisto drugačnosti skupaj, ne? Oni pravijo, možeš venje samo po sebi smisla če le stopim skupaj z ostalimi ni takrat lahko pelamo nekaj nekak pomembne smisle on dejansko vidi svoje življenje v smislu smisel svojega življenja predajene družbi. Ja, samo Kaj? to. je, je, je kolektiv. Ne, <laughs> ne vem ja. Ja, to je, to je, to je, to je, to je, to je to kot če bi rekel, ne vem, če bi mravla nosla neke brezveze okrog neko travico, ne? potem je bilo to nesmiselno, ker pa je skupaj z drugim mravlami nosi pa gradijo, ja, gradijo mravlišče ali karkoli, pa, pa je to smiselno. Ne vidim. <clears throat> vidim, to je to je ena grožnja smislu je ta, kot sem rekel, da je karkoli naredimo je nepomembno, ne. Karkoli lahko sami naredimo je nepomembno in neznatno, ne. Uh, znatno. skupaj s drugimi, ne, uh, pa lahko naredimo nekaj bolj opaznega, bolj trajnega, ne, in pustimo nek bolj uh, ja, bolj jasen pečat ne, v svetu. Ampak ne vidim, spet ne vidim, da je sama velikost ali magnituda, ne, da je, je odločilna. Spet je odvisno, kaj. <lacht> lahko, lahko skupaj ustanovimo NSDAP. Ne? Razumeš, pa prevzamemo oblast, sam tega ne bi mogli narediti. Zato, ker smo to, ker smo to skupaj skupnimi močmi prizadevanji uh, uresničili, zato še, to še ne naredi tega smiselno. Ne? Vprašanje je, kaj smo skupaj uresničili? kaj je to? Mislim, kaj je tisti cilj, za katerega smo se skupaj prizadevali, ne? Če je tisto za en drejek, potem tudi to naše prizadevanje nič vredno, ne? Ampak smo na oblasti. Kdo smo to? Ja, n s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s To zbi, Ja, ti so na oblasti, koga si pa misli. Mislim, ja, smo odiščrpali, ne? Mm -hmm. še kdo kakšno... Hvala vsem za razpravo, ne? To je nekaj vprašanje, ne? kakšno vprašanje in tako in na to zakaj. Kaj smo kaj Zakaj? Vemo, da smo osmislili v potem, kaj smo po nekem končnem produktu ali po nekem končnem dajanju, počem po nekem dosež. Če pa mi tega, nekaj tako ne, svet državno razpoznanjega, svetovno razpoznanjega ali tako druge, če tega potem ne naredimo ali pač nismo tak prepoznani, druge, ali tako prepoznani kot družba ali to kogar koli drugega, potem pač nismo ni v smislu naše očnega. Ne. Uh... Kot se naravno kar rekel, ni, ni, ni pomembna velikost. Mislim, ni, ni vse, kar je, kar je pomembno v smislu, ne, da je odmevno, ali kakorkoli, ali da, da se dogaja ne, v velikih razsežnostih, ali kakorkoli, ni, ni, ni vse že tudi smiselno. Ni, ni vsak skupinski projekt ne, ne, v, ne v smisli življenja. Odvisno je kakšnemu cilju, Uh, stremite, ne? Oziroma, stremijo tisti, ki ste projekt zasnovali, ne? Uh, kot rečeno, mislim, kot rečeno, je zahteval konc koncertiran no prizadevanje, ne? In trud uh, milijonov ljudi, ne? Ampak, uh, če ste bili v od teh, ste zajebali svoje življenje, ne? Lahko ste umrli v veri, ne? Da ste prispevali k tisočletnemu rajhu, ampak To, to nič ne pomaga. Ne? To je slaba turažba. Samo če bi zdaj lahko odneko gledali na svoje življenje, bi, bi ga morali objelkovati. Ne? Samo po, po tem, če gledamo, da je vse to holofausticino, to je bilo zelo genijalno, načrtovalno vse, ne vem kako je prav vsega. V bistvu je bilo zelo dobro. Ja. Ja. to ni recimo pač nekaj najboljšem namenu. Samo vse, pa je bilo vse smiselno, logično in nekaj vse. Ne? In po takoj krujih strani mi temu rečemo, da je to vpok ne smisel. Na, potem je to ne gre bilo, ker mora obstajati neka objektivna pravila ali neki pogoj, po čem lahko mi to ocenijo. Mislim, nesmiselno je bilo, po eni strani, ja, nesmiselno je bilo že zaradi tega, ker je, ker je, ker je, ker je se končalo z neuspehom, ne. Za koga? <laughs> za koga, ja. Mednega če je bil, če je bil, živitev, je bil cilj, če bil cilj tega tisočletni rajh, ne, Potem se je končalo z neuspehom po šestih letih, oziroma dobro, desetih, kakorkoli. A, se pravi, že, že z vidika ciljev, ki so si jih sami postavili, je, bil, je bilo to priz, prizadevanje brezplodno. Ne. Mislim pa, da imamo nek objektivn kriterij, ne, da lahko rečemo, tu, če bi to, to uspelo, pa toliko slabše za ta projekt. Ne. A, zaradi tega naj bi bil nič bolj smiseln, kvečem obratno. Ne. Uh, tudi ne treba, da vi dočakate v vresničitev svojega cilja, ne, kot sem rekel. Ker je malo verjetno, da ga boste, če, se boste, upe, če boste upeli svoje prizadevanje v nek uh, uh, dolgoročen projekt. ne da se bo to tom oboče res vresnično nekaj gledati, pa se do ne može... Ja, se prajem, zato pa, se prajem. Spoznavno, spoznavno, nimamo, spoznavno gledano uh, nimamo nobenega jamstva, ne, da, je, uh, niti da, bo, da se bo ta projekt uspešno končal, niti da je, da je bil res dragocen, ne, oziroma da smo se res zastavili uh, uh, tak cilj, ki ga je bilo vredno uresničiti, Da pa smo lahko dovolj, da po znik som sebi reče da dobro ja sem svoje želene izkoristil na družsam največ kako se da živim s smislom. Če cima, da to zaposlab, če za se samo znika, recimo učimo lahko dovolj neka samo a potem se jo prijo je družba. a ker cima, da sebi reče, dobra, ja sem sebi rekel dobro, jaz sem svojo želeno zadovoljnost in zadovoljstvo sebi izkoristil vse potencialo person sem mogoče v smislu V povedi, ti ne zmenite, da nekaj čisto. Ne, mislim, mislim, jaz ne mislim, da se morate. Jaz ne mislim, da je edini način, da osmislite svoje življenje, da, da se borite proti reoščine ali kakorkoli. Ne. Mislim, da lahko osmislite svoje, svoje, svoje življenje, da so tudi cilji, za kater se vredno prizadevati, ki jih lahko sami ali pa skupaj še s svojim partnerjem uresničite. Jaz ne mislim, da so samo tile ekstra, ultra, uh, megalomanski cilji uh, smiselni, ne? Ja, ne, po mojem, samo tista samopotreditev vsega, ko samo iznika, dovolj, da si... Ja, samo ne, ni, pa, ni pa že samo to, da se vam zdi smiselno uh, vaše početje, dovolj za to, da je res smiselno. To je, to je moj edini zadržek. Za mene zadržek. Je, za vas pa ne. To je po mojem pogled, ne. Samo se, se resim, je, tjim, jasno sem, sem v smislu, vidimo, da vprašanje, pa, a, vas, a, vas lahko, je, a vas lahko pripričam z argumenti. Ne. Moj, to pač povijek, jaz, kot sem že rekel, jaz se strinjam, ne, da je, da bi se lotili nečesa zauzeto. Ne. Jasno, da morate vrjeti in da je, da je to vredno truda in vašega časa in energije. ne In morate verjeti v svoje sposobnosti, drugače tega ne bi lotili. Mislim, ne boste se projekta, ki je, ki je blazno, ki bi bil blazno hvalevredne, za katerega pa veste, da vam bo spodletev, ne, ne bo se če tega Se pravi, dve uh, vboje morate verjeti, ne? in uh, da, je, uh, da je ta cilj uresničljiv in da se ga splača uresničiti, ne. Uh, samo, kot rečeno, uh, Eni cilji po moje, so po moje taki, da jih lahko znotraj v času svojega življenja vresničite, ni potrebe, da, a, ni potrebe da se borite proti revščenja, da, da, da snujete revolucijo ne, ali karkoli, ne. Rečemo, po druji strani, jaz bi lahko nekaj reči, da bi vedno lahko nekaj reči, kada po tej strani, pa ti nisi ni bolj v smislu svega, ne. Tako ti veš to, ne vem, recimo največ, kaj si ti v cen, recimo. Ni nujno. Prav, ne, to, pač nekaj več, pa ni nujno. Ne glede na to, je tvoje življenje lako smiselno, lako bi bilo še malo bolj smiselno, ampak to že ne pomeni, da ni nesmiselno. To, kaj si dosegel in ne da ja. lahko bi pa dosegu več, pa bi bilo še, pa še ti ja. Bolj smiselno, to je potenciranje. To, to ne verjamem, ne. Tak? Sprej ti kaj če si. Da. Če si rješo, uh, Če si rešil pred smrtjo... se je pred smrtjo, a ima že ena knjiga je v redu. Aha, ti misliš, da je življenje, življenje, v katerem napišeš dve, dve knjige trajne vrednosti, je bolj smiselno, kot življenje, v katerem... Ne, nisem tako konkretno, pa tj. samo odgovoril sem na to vprašanje, da to, da ti nisi, da si ti ugotovil, da bi lahko naredil več, kot si naredil, še ne pomeni, da to, koliko ko si naredil, ni bilo smiselno. Ja, to pa mislim, da, da je to tisto, kar, kar, sem, kar sem rekel, ne, da je tu, na trdnih tleh smo, ko govorimo o smiselnosti prizadeva ne, in početja. Smiselnost življenja pa mislim, da, je, da, da so že bolj spolska tla, ne. ker jaz mislim, da je recimo, za odvisno od tega, recimo, da si pri 25-ih napisal, napisal vojno in mir, ne. Potem pa imaš talent, ampak ga zapravljaš. Ne, ne vem, po, postaneš slav, ne pohodiš na razne sprejeme, ne, pa, ne vem, uživaš v slavi in tako dalje. Ne. In tvoje življenje mine, ne da bi še karkoli napisal. Ne. Je bilo tvoje življenje smiselno ali ne? Je bilo bolj smiselno, če bi napisal še Ano Kareni, zraven, tu se mi zdi, tu mislim, da je to težko reči, ampak kar pa lahko rečeš, je, da je bilo da je bilo prvih 25 let tvojega življenja, da si porabo za zelo smiselne dejavnosti, preostanek svojega življenja pa ne. Se pravi, ne vem kako prevest, kako točno, mislim, kakšen, točno razmerje, ne med dejavnostmi, s katerih se stoji tvoje življenje ne, in projektov in načrtov in tako dalje in tvojim življenjem. Zato pa pravim, jaz ne bi govoril o smiselnosti življenja, ampak samo smislenosti smiselnosti tega, kar v življenju počneš. Ja. ja. ne vidim, ja, da bi. Da bi bila preprosta količina časa, ki se ga za smiselne, oziroma nesmiselne dejavnosti za porabo, ne, da bi bila odločila, ali kako mislim, da je to težko. Jaz bi profesorja zdaj odrešil obveze, eh, lahko pa, seveda, če mu je, do tega še razpravlja z vami. Zahvaljuje se sem za prisotnost, za, eh, bom rekel, nepečakovano živahno razpravo. Eh, Vabim vas, vas, da se obnovitvi te teme, Oglasite enkrat junja prehodne leto, ko smo morali z njim zamenjati za ponovitev, me te pa vsi dobro razmislite o tem, da bi to ponavljali.